of Jason! Jason! Jason! Jason! You er almost a jiggle sandwich. <laughs> You're right. That's my day. This place is incredible. Bom dag allaka. Kom igen, gott folk. Og bell, og god morgon på när du är ner. Eh, det heter Skoda 67, autopack. Jag heter fortsatt. Vi. Och jag heter fortsatt Jakob. Og jeg heter Carina. Ja, ja, det er første gang Carina er med offisielt bakmikrofon. mikrofonen. Foran mikrofonen. Du har jo vært Nei. med før. En gang før ja, jo, du og Cassandra har vært med. Ja, det stemmer. Unnskyld, det er andre gang. <laughs> ja. Du har jo og trukket mye produksjonstråd med mikrofoner og... Ja, det er vel bare det. <laughs> ja, litt bevertning, bevertning Ja. Men nå har vi med. Svinne, du har også spilt sammen med meg i nå i høst, mm. så vi skal komme tilbake til det litt senere i episoden. Og ja, du vil ikke ærte folk lett og fortelle hva dere skal snakke om? I en liten ærte. Det er ikke Jo, vi har øh, pløyet litt sammen. Dere har pløyet? <laughs> jeg er opptatt det er feil Det skal være en bare nødvendig podcast. Uh, oui. uh. Och <hå> går det. Nu ska det börja att starta. Eh, men glad är jag. Men ja ja. Nei, det, det var den det det var därt. Det, det ja, det var goda. <hå> Stämmer att det är Rena Harker player som <hå> player upphoga. <pluga. hå> player jävla upphoga. Åh oh, helgona. Ja, <hå> fast folk i stäbhet. Ja, ja. Det var att lyssna. Ehm det er høst, uh, alle helgens aften er over, uh, er. så vi har jo tradisjonelt hatt en sånn episoder episode da, med skrekk og gru, mm. men uh, den hoppet med fint over, jeg tror ikke jeg fikk spilt noen skrekkspill heller. Nei, ikke jeg heller. Uh, men jeg har et spill på liste mi som jeg skal spille, som er skrekkrelatert Oh. Uh, som jeg har hørt er sykt skremmende, og det er sånn jeg nesten jeg ikke tør, men når folk sier det er så bra, så, så, så, så tør jeg jo kanskje likevel, da, da vil jeg prøve. Ja. Det er Silent Hill remake-en. To. To. Uh, og som visst nok ikke henger så mye sammen med de andre, du må ikke kunne ha serien for... Nå skal det til å spørre, lagte de ene den på ny? Nei, det tror jeg ikke. Nei. Begynte de bare med toen? Begynte de bare med på det meste, tror jeg. ja. Uh, så den står på tur ja. men uh, jeg har jo en hel bråte med spelet jeg skulle ha spilt det der bakkatalogen min har dessverre vokst ut i gang uh, det er jo lyksusproblem da du har bare masse gode ting i ventet ja, ja, det er sant du har en sånn Michelin 14-retter ja <laughs> så, men ikke så små personer som du får på Michelin nei og du må jo for å kunne spise 14-retter så må du på små portioner. Men her er det jo litt større, så da føles det litt sånn... Oi, eh, litt skremmende, alle disse spiller. Altså, jeg har jo lyst til å spille alle, men hva får en takk først? Og hvor mye tid kommer det ta før jeg kommer til den femte og sjette retten? Og med sånn type historiespel, så er ikke det et veldig stort problem. Mm. Men med spill der du skal kose dig og nyte og på en måte dille og dalle, så er det jo litt verre hvis du bare... Skal Moka det vekk bli ferdig? Kommer det ikke neste i i rekke og før han følges opp med enda nye spill? Ja, det føles litt sånn uh, Forhastet Forhastet, det er väldigt veldig bra ord uh, Og vi skal komme tilbake til et sånt spel som både meg og deg har spilt i dere ja. uh, Men først uh, litt uh, hva vi har gjort i det siste, kanskje? Hva kan vi har spilt siden sist? Uh, vel, ikke bare spilt, men også gjort i fritiden vår for jeg har hørt du har mekket og loddde. Å oh, ja, sånn. Nei, ja. jeg har ikke mekket og lodda, men jeg skal mekket og loddde. Du lodda. skal, det, okay. Så nå erter jeg bare nästa neste episode. Åh, oh, ja. ok, det kommer. Ja, men ja. Eh, jeg har en sånn joycon som ikke funker på enten L eller R-knappen fra den dagen jeg kjøpte den. Åja. Oh, eh, men så mister jeg kvitteringen. Men det er akkurat den knappen du bruker i Mario Party for å registrere kontroller. Ja Hold inne el Og ikke søre om det går Og det er litt bummer mm -hmm. Så glemmer jeg alltid hva for en det er Og så blir det ungene sure Og så blir det bare tøys Så har jeg googlet den det er en liten sånn der Kobber strips Som ligger inn i Ja Som du kan bytte Og nå fant jeg en pakke eh, Fra Kina Til 100 kroner Med fem sånne kobber tråd En for hver knapp Yes Så da skal jeg åpne med Det minste nullårsskryeren jeg har Ja så skal jeg ersatte han, og så skal jeg se om han har funket. Ja. Det er litt for gale å kjøpe en double joycon på ny. Ja, de er jo dyre. Uh, mm. ja. Også, det, men jeg har jo lyst til å fikse han, jeg vil ikke bare pelle meg. Nei, det, og det virker jo, og du sikkert har sett YouTube-videoer av folk som gjør dette. Og de en stykk. En stykk. Han kom i posten i går, så jeg skal gjøre det øye straks. Ja. Så det, det er bare det, men jeg skal legge dokumentasjonen på bloggen nå, kanske. ja. Jeg et et bild, et skal ha bilde, så folk se at jeg har låter det. <laughs> altså, hvis du gjør dette... Jeg skal ikke låte det, jeg skal bare plassere den. Det kan jo havne på søgemotoren til Google. Hvis andre folk, «How to fix my Joy-Con», ja. så kommer de over vår sida. Åja, oh her er et eksempel på hvordan de kan gjøre oss. Ja, ja. Men det må på gjøre på norsk, da. Eller, mener, du skriver på norsk. Jeg skriver på norsk. Ja. Så hvis folk googler, «Hvordan fikser jeg en ødelagt knapp», ja. Så kommer de til Wordpress. Ja, fix-knappen, så kommer de til oss. <laughs> ja, jeg håper på det går bra. Jeg håper på, jeg gleder meg altså. Ja. Og det føles godt å fikse noe i stedet for å kaste det. Ja, for vi er jo tilhenger av sirkulær økonomi, gjenbruk. Ja, med er det. Ja. Og det er klart, jeg redder jo ikke verden med så fikse en joy -con. Men det føles veldig godt, akkurat som så kildesortere. Det er mye god følelse. <laughs> Og hvis du får det til, så er det bare sånn, ja! Jeg fiksa det. Det, den, det er en god følelse. Det er mestringsfølelse. Ja. Så det, det er det loddeprosjektet jeg har. Ja. Men du har, du har lekt litt med Glodstadiet også. Ja, jeg har kallet det litt. Jeg har jo um, solgt en del uh, gammelt Playstation-utstyr nå i høst. Mm -hmm. uh, blant annet uh, noen gamle... Uh, PlayStation 4 Dualshock. Jag ska byta den i år igen men en gång, eller ska man bara ta låda del närvan? Eh uh, Vad det en historie? Är ja, den här det är samma packe jag har inte? Nej, nej nej, det er oh, en annan historia. Okej. Men hållna st det julchans. Men var min egen Dualshock. Jag eg fager griper begivenheten härerving. Ja. <laughs> uh, var min egen Dualshock eller alltså det var familjedualshocken då. Uh, ja. Men der, um, der var den ene knappen litt sånn seig. Mm. Når du trykte på den, så var det ikke som om det hang i en uh, glasur eller noe sånt. Han, han, han var ikke helt spretten. Nei. Så da måtte jeg finne ut hvordan du åpner en DualShock. Og der er det liksom... Den er jo lagt lag på lag. Ja. Uh, for først så popper du opp selve plastikken. Og så har du liksom disse uh, Rumble-motorene, de oppmer av. Og jeg så du de. Ja, uh, og så har du selve liksom, kretskortet, og så var det liksom, batteriet som hang fast, og så måtte du løsne det. Og Alt måtte ut. Alt måtte ut. Helt til jeg kom til uh, den plastikbiden, som er knappen da. Ja. Og det var en, en sånn svart cola <laughs> Ja, det er jo <laughs> sessessongen her, så jeg har tatt <laughs> ja. cola <laughs> det. Cola-pepperkag-gugge. Ja, det var litt av kveld, Men så eh løs på den med lite såpe och Satt alt samen igen. Och så, inte på det så var han god som ni. Är sant? Ja, du du, du hadde, det var lite märket der att kunna se att jag hade öppna självkontrollen, men jag var ärlig med han som kom och köpte det. Ja, ser en lys framtid för superträcker så. Altså. Kanske kommer ta å fixa upp gamla ting och sälja det. Supertech eh repasjon, Gjør dine kontroller av nytt liv? <laughs> uh, så det gikk bra. Det, ja. det gav jo meg liksom mestringsfølelse. Uh, det var den, sånn røst. Får du lyst til å skru opp mer ting å fikse? Ja, det er alltid en sjans for det også går galt. Ja, det, er det er litt det. sånn, å oh shit, er det nå det går galt? Er det nå tingen når jeg prøver å fikse det? Men på det punkte så er det jo litt sånn, Han okay. ja, er jo ødelagt. Han er jo ødelagt. Så går det, så går, det så går det ikke. Nei. Eh, men det neste prosjektet var jo å oppgradere PC-en min igjen. Eh, tidligere så hadde jeg jo... Ja, for dette er jo bare minne lytterne som ikke ja. holder tråden her i alle episoder. Og alt man har snakket om Weizen PC. Og dette er et Frankenstein. Ja. Den har blitt oppgradert og byttet av ut deler og herget med i mange runder. Hva er det der? Det filosofiske kipet. Hvis du bytter ut alle delene, er det fortsatt det samme Vet du hva jeg mener. Ja, men det er ikke galt etter. Så ut jo... ut alle enkeltdelene, er det fortsatt det samme? Ja. Shit og... Of... Vi får bare kalle det Millennium Folken, for ja. det er litt sånn pesende. Ja. Masse deler. Jeg, jeg fikk... Uh... Jeg sender en mokki nedi der med sveisapparat, og så går det bra. Jeg fikk, uh... jeg fikk lånet uh, det gamle grafikkortet ditt. Ja, du har lånt gamle mitt, ja. for jeg lånt det gamle Henning sitt. Ja, ja. <laughs> så det gav litt sånn morongen gang. Det er ikke Henning som må betale. <laughs> ja. uh, og, og, og det stappet jeg i, mm. og det gikk bra. Ja, det var, du plikket i ledningen i rett port denne gangen. Ja, <laughs> og det er mange porter, så. Ja, det er mange porter. Du <laughs> stikker det inn i grafikkopsporten. Ja, ja. <laughs> uh, men så også, men, og det gick ju bra men, men så skulle kom jag börja spela lite mer fancy ting. Mm. Eh fast ant eh, setis factory, satisfactory. Eh och då måste jag uppa PC:n min någongång. Selvom det går själva bra ändå men jag trengte varföralllit litet lyft och då fick jag eh jag fick väl det gamla huvudkortet till henne. Det var det hovedkortet du fikk. Ja, så hele den store sylamitten, altså ja. backboard. Og da måtte jeg åpne PC-en, skru løs gamle. Eh, det gamle, og det var ikke sikkert at den kom til passa in i kabinettet mitt. Ja, hvis den er sammen. Altså, det er rett størrelser der. Å oh, ja, ok, det er faste størrelser. Ja, dette er vel mikro, ATX, ATX, og kanske det er en t -størrelse. Ja. Men det er faste størrelser, ja. Ja. For, for, så han passer helt tydelig eller helt tydelig ikke uh, Ja, for, for jeg måtte line den opp Og så var det liksom Skruerhold der det skulle være det ja. Men det var også noen hold Eller der det ikke skulle være Så det, det var litt sånn Jo da, det kan være vel ikke produsenter Men ja, ja. nok hold vil passe nok, Det var nok hold til, ja. til nok skruer ja. Ja. <laughs> uh, Så da fikk jeg skrudd den inn <laughs> uh, Og det var ikke bare det heller Fordi det gikk jo kabler fra hele maskinen in i dette hovedkortet, alt skal jo inn med hovedkortet. Alle delene går inn der, ja. og strømforsyningen skal ha en sløyfe innom alle deler som trenger strøm. Ja. Så det er mye som skal passe her sammen. Og, og, og så har PC-ene mine sånne morsomme power-knapper power og lys som er på toppen. Ja, de må ikke opp laste. Og de må jo gå gjennom hele kabinettet og ut på andre sider, så de måtte liksom... Det jeg gjorde er at jeg tok et bilde av eh, når de gamle hovedkortene var inn. Og så så jeg, ok, går den inn, så prøvde jeg bare å kopiere det gamle, eh, hvordan det så ut før. Da. Det fikk jeg som tips når jeg spurte en som kunne skru på motorcykler, hva jeg burde gjøre når jeg måtte fikse noe på min. Så jeg bare prøvde det frem, men det viktigste du må gjøre er å ta bildet, slik at du kan sette delene tilbake der de kommer ifra hvis du går kjeisen. Mm -hmm. Det var lurt. Så, altså det... Og i en måte så fikk jeg lyse på noen YouTube-videoer, eh, bare for å være helt sikker. Og så var det noen nye randdrykkere som gikk inn. Eh, fra Henning? Fra Henning. Ja. Og de, de, de, de, faktisk, de, de tog et par forsøk for ting var svifte, sånn som det skulle sko. Ja. For jeg liksom... Forstyr. Ja, fikk du noen en sånn blå skjerm? Ja, det var liksom, det var ikke alt som stemte helt. Jeg vet ikke om det var liksom, det var ikke lys i i kabinettet. Jeg kanskje jeg hadde glemt en kabel. Øh... Eh, rammen var så liksom klickar helt på plats. Ja, ja den var att köra sen. Ja, ja, den den måste väl ha rätt med. Ja. Uh, men till slut så så fylkas det. Brötte du antistatisk band? Nej. Nej, det borde ju kanske. Eh, har ni inga? Det är sånn, så det er 19 kr och vart 19 kr. Du har det runt handleden. Ja. Och så altså, ja, det är dumt visst det kommer lite stöta. Ja, vad det med krefter det är små stöten från mm. små latriska komponenter. Mm. Men det har något kort grejt att ligga altså. Det går ju stort sett bra. Ja. Så det var det var mitt eh kan man säga sista men jag det kommer en sist hos mig igår. Och og jag ska få låna nytt eh, grafikkort av Helsing. Ja. Jeg tror ju det skal være så fryktligt avancerat. Men du må jo åpne den igjen, og, og, den igjen. og, og, og ta ut, og slappe in inn. Ja. Um, Krusse fingeren for at det også går bra. Men har du trett kabler og sånt fint? Nei, det ser ikke bra ut. <laughs> er det spagetti innen seg? Ja, eller altså, av de kablene er veldig korte, ja. så det er så vidt at, at de rekker frem. Får skrått over hele søla myten. Ja, ja, fordi... fordi jeg vet ikke hvordan de gjort det tidligere. Altså, den er jo bygd av komplett.no, tror jeg. Mm. Eh, og de har jo bare liksom strukket kablene her og der, sånn at det, det, det, det er ikke mye slekk på noen av dem. Nei, da så det fint ut når du de fikk den. Ja. ja. Eh, og jeg har ikke liksom klart å kopiere helt den samme... Jeg klarer heller session. ikke den. Men jeg har jo sett folk som har gjort det på YouTube. Det er så fint ut for de som kan det. Ja, ja, ja. Men jeg har ikke sjanse. Nei, nei. Uh, men det är ju kanske en god overgang til det nästa tema. Eh uh, Finn, då, det var ju ett äventyr. Ja, detta var ett äventyr. Ja. Vill du jo starta, Jocke? kan introducera kanske konceptet her da. Ja. Vi har en en kompass. Ja. Eh uh, och en kompassen eh uh, bara de ser man hans place solgt. Og der fant han kasser med gamle TV-spill, eh, som yngre søsken hade satt igen. Og han, som velstemann i flocken fikk oppgaven med å rydde ut av dette. Så sto mange kasser. Hvor mange kasser? Sikkert? Oh, i alle fall fem. Mm -hmm. I ulike størrelser, med, med ganske mye greier enn de. Eh, men han visste ikke selv galt dette hva det var. Så han spurte og deg ville hjelpe han. Mm -hmm. Så jeg tenkte, ja, det gjør vi. Ja. Så jeg tok dette hjem i min lille leilighet. Og, og når det stod i kasser som var sprekkfodlet, så tok det opp en del plass. Og så måtte gå jo finne ut hva søren ligger nede her. Mm. Og da tok det hele stuekolpen, vet du. For da måtte jeg på en måte, altså det var, det var konsoler. Det var kontroller. Det var kabler. Det var synssyke mye kabler. Så jeg viklet inn i hverandre og hørte mm. meg rundt. Og spil. Og filmer, seter. Og så var det bare å prøve å sortere. Ta bilder. Kategorisere. Mm. Eh, og uten noen sånne økter så hadde jeg jo alt klart. Og da var det en, en Nintendo. Uten luke og uten kabler. Det bit. Mm. Ja. var 8-bit. Hva var det vet Det var Gamecube? Ja. Nintendo 64? Ja. Xbox 360 uh, Hva da? Ja Playstation 3 Playstation 4 mm -hmm. Nintendo 3DS Ja PS Vita Ja uh, Neo Geo ja, ja, to forskjellige stykk Kan du si To, to forskjellige versjoner To forskjellige versioner Og med Spel Store som gamle filmer ja, ja Egen cartridge For at det spillet Skulle passe fysisk inn i Med nok pinner Ja Uh, altså det var jeg bli skikkelig nostalgisk når jeg bladde igjennom dette og noe hadde jeg jo bare hørt vage rykter om som ung, som Neo Geo mm. uh, og aldri sett de leve en livet før uh, en selv om det var en stor jobb så var det en utrolig kjekk jobb uh, og så ble jeg jo nesten litt med eieren av disse spillene og gjennom dette følte jeg mm. for ja, jeg kunne se på Xbox og Playstation at her var alle box office Hits. Alle de store spillene var der. Mm. Stant Last of Us, uh, Gears of War, all de store seriene så trakk kunder. Ja da. Så det er greit nok. Men så var det også ganske mange slossespill. Og så var det mange japanske rollespill. Mm. Akkurat det med slossespill og rollespill, det gjorde at jeg følte jeg ble litt mer kjent med eieren. Ja. At jeg sa noe om han og kan han foretrakk. Og del her var jo kjeldne importerte saker også. Ja. Sånn at de strukket seg langt for å få tak i dette. Så det var, det var litt som en reise i tid Åsinn. og sinn å bare pleie gjennom denne samlingen og kategorisere den og finne ut av den. Nesten som en sånn, sånn arkeologi. Sånn. Ja, faktisk. Ja. Du er kjent med en gammel sivilisasjon. Bare ja. her var det en person som jeg ikke har sett på en um. Og så tror vi jo alt greier hjem til deg. ja. Da fikk du del 2 av jobben. var ja. lemper jeg den øve på deg etter jeg hadde sortert. Og det var å behandle alle fine forhåndsmørseler. Ja, de kom ju i fine esker. Eh, altså, du hadde liksom pakket deg kjø for seg. Eh, og så satte vi oss en maskinen og begynte å lage annonser. Eh, du fant fram priser. Vi tenkte sånn, ok, sånn cirka... Cirka priser. Cirka priser på hva markedsverdien på dette var så vi bilder, og skrev litt tekst. Mm. Uh, så måtte vi teste. Jeg ja. hadde testet litt, men ikke alt. For du hadde jo en del sånne skart-konvertere og ting for få det opp på TV. Mm. Og noe måtte vi selge uten å kunne testa det, så skrev med det. Ja. Uh, og så begynte jo meldingene å tikka inn. De tikka inn før vi var ferdig å legge ut, for det var jo mange annen som hadde laget ja. det. Kunne jeg startet egen retrospillside med alt dette Ja, og, og tydeligvis var det Etterspørsel Etter noen Etter, eh, kan du si, de litt mer kjeldne Tingene, ja. som Neo Geo kan var det høtteste Objektet? Eh, jeg vil nesten si Neo Geo eh, Konsolen og eh, Spiller Ja, for det solgte med som en pakke? Ja, for det det, altså hadde vi solgt det ting for seg, jeg var noen som ville, ja, jeg ville kun ha sendemaskinen, eller jeg ville kun ha akkurat dette spillet, så hadde det vært mange meldinger. Ja. Men ja, ah, når etter hvert så, jeg, jeg skjønte at det var stor interesse for dette, så sa jeg, ok, vi må bare selge dette samlet. Uh, og jeg var jo selvfølgelig mest interessert at folk skulle komma og hente det, for det hadde vært sykt styr å en IKEA-boks-eske, til en annen del av landet, men det, men det var jo nesten der med var da. Det var en fyr som sa, og vi skrev jo, vi er ikke på at denne fungerer, men sånn og sånn ser det ut, sånn er bildene, og her er spiller, og han sa, ja, jeg tar det. Så tydeligvis var det en fyr som var ganske giret på dette da. Jeg kan jo at en av de som driver disse nettstedene. Retrospillkongen eller et eller annet. Ja. Uh, og om det var liksom han en, uh, Om du hadde røve å kjøpe At vi hadde satt oss for lågt eller ikke uh, Ja, men vi skulle bli kvittet skulle, altså, Det var ikke gratispris nei, nei, det var ikke det Men, men kanskje vi kunne tynt mer hvis vi solgte det Som tusen enkelte objekter Men dette tog ju plass både hjemme hos deg Og hos meg Ja, det tok mye tid <laughs> Så da, da prøvde jeg liksom bare å, Med en gang folk var interessert Å komme bort til meg og hente det så fick det bara komma va det var nog ödelagd PlayStation, du har ödelagd Nintendo. Ja men sågta en sån ödelagd. Ja, det var men väldigt tydligt på att 200 kr. Ingen eh, katta i sekken. Nej. Eh och då skrev vi ju att ja, hvis du kan fixa det själv, flott. Eh, du kan ha ditt projekt. Och medklart ju sälja någonting. Mm. ting, eh, men så kom nödbremsen. Ja. Ja. Från Mac och av spelar hadde nok snakket litt forbi hverandre for jeg trodde vi hadde gå Ja at vi hadde fått allt til å sette deg i gang og han trodde nok at han hadde gitt klarsignalen til å begynne prosessen men ikke at han trodde vi skulle være så kjappe på flekken med å få det ut ja. for det var jo en søskenflokk det var jo ikke, altså ikke hans heller så då ble det var balus då. Ja, då måste vi dra kan utränsen för det vi med de med började liksom i en väldigt signifikant summa då. Ja. Eh Och var det sån oj det har så mycket. Det firas ju från belopps altså Ja. Eh jag var ja, ja. ja, var det så mycket? 10 ja, 10.000 på på några av de stora packena. Eh och då var det så sånn, att shit, eh då det lite sån okomfortabelt att med skog på en måte forvalta disse summene. Ja. Eh, og det skjønner jeg jo. Eh, og da ble alt bare satt på vent, eller avbrutt. Alle dealene ble kanslert, selv om jeg hadde liksom lignet opp eh, masse kjøpere. Og du var klar til sena sende deg i posten ja. noen timer senere? <laughs> ja, Karina, jeg sto der, meg og deg sto med teip. Ja, dere kan det. Og man hadde pakket noe det inn. Ja. Eh, så det var liksom klart, men en gang Joffa sa «Ok, nei, frys», så måtte jeg bare sende en masse meldinger om at «Nei, beklage, jeg kan ikke selge dette til deg». Og det var en forståelse på alle kanter, det var ingen som ble sure. Men det var jo noen, på visse spil, visse DS-spil og vita spel. så var det sånn «Åh, oh, shit, det var sunn!» For her hadde folk skrevet til meg «Åh, oh, jeg har leid så lenge til dette spillet». «Åh, oh, det er så oh. sjeldent spill». De var så sånn, nei, jeg kan gi deg mer penger hvis det det handler om. Og jeg bare sånn, ok, nei, sorry, det, det er ikke til salgs lenger. Ja, det er litt kjedelig skuffe, folk. Ja. Og så er det litt kjedelig med jobben dere måtte gjøre med pakka, og jeg håper ikke dere er ute over ratingen den for... Finn.no. For Finn.no. Jeg tror ikke det. Jeg tror jeg fortsatt har god skår, men... Ja, det er godt. Uh, det gikk litt fort i svingen, altså. Jeg var ja. litt effektive der på slutten. Ja. <laughs> men jeg skjønner det jo. Dette var, det, det var mye... Altså, det var jo, det, altså, du du vil ikke ha det stående Og du har jo fortsatt ikke stående Ja, ja, vi, tro, vi trodde jo at vi kunne gjøre jobben ja. Men, ok det var, det var kjekt å gjøre det likevel, synes jeg Det var, det var veldig kjekt å holde En NeoGeo-maskine ja. Altså, den er jo dritsvere Det en VHS-spiller altså, Det ser ut som en moviebox, en komfort <laughs> Ja, for dette har ikke vært borti før Men tidligere så kunne du leia Videospilere På videoverdenen Ja, ja det var moviebox. Som en koffert, sånn? Som en koffert. <laughs> ja, for det føltes Med litt sånn. og kabel og, og strømme kabel oppi. <laughs> uh, og, og disse NeoGeo-kassettene, de er jo like store som... Uh... Større enn VHS'er. Ja, ja, ja. Så da, jeg, jeg prøvde liksom, jeg holdt du denne, så prøvde de å snappe inn kassettet, og det var sånn, ok, er det sånn? For, du legger kroppsvekter de på, vet du? Du har hjert- og lungeredning for å trykke den ned deg. Sånn som så jeg forstår det, så er disse maskinene på den tiden, de, de er så kraftige, for de er jo meint til å være i et kabinett. Det er en sånn arkade havvare nesten. Ja, ja. så du skulle få hjem i stua, arkadefølelsen. Ja, men jeg tror faktisk at de der store kassettene, hvis du hadde hatt et sånn neo-geo-kabinett da, så så dette. hadde det kjørt som en rikatemaskin. Ja, du bare koblet til en skjerm, og så hadde det liksom vært klar for å ta imot mynter. Altså, eieren av denne samlingen hadde jo også en rikatemaskin. Ja. Som ble solgt på et tidligere tidspunkt. Men hva var de mest populære spillene så folk var mest leisige for da? På DS og Vita. Var det Cronertrigger eller noe, noe sånt? Ja, det holdt jeg de på å kjøpe selv. Jeg navnet langt bak i køen da. Ja, ja så de har ju ett väldigt bra spel och det är ett väldigt sällsynt spel. det det? Ja. Eh, folk tror faktiskt det det sig har lagt. Och jag tror nog att det spelar var kun japanskt också faktiskt. Ja. Så folk har haners kanske importerte fra Japan eller Japan. Ja, han har importerat en del. Eh, uh... hade det det har, har noe for betydt Det var ju lite sån gevet att få insikt i det då. Ja och och och välisar spel och sån dessa djupa rollspel som kanske kunde er på japanska alltså ja, ja. hur kom vi fatta Men kan ju inte skriva titeln om vi ska sälja det för det står ju på japanska så kunde på japansk. japanska <laughs> schackspel Det håller på sånt och ligga väl folk kastar sig över detta hörr du Ja uh, og så var du en, en GameCube uppe där ja, den ville du ha i hullet ditt. Ja, ja, jeg er jo. Eller han gikk rett i hullet ditt som skulle helt annet. Ja, ja, altså, <laughs> jeg hadde jævlig beholdt den. Ja. Men den gikk jo tilbake til Jofra. Ja. Men nå, nå hører jeg jo du er veldig interessert i en Gamecube. Ja, for jeg tror det som skjedde med meg når jeg brukte tid på denne samlingen, at det kløtte litt i nostalgifingen min. Og det løg jeg for nå, jeg har jo flyttet for ikke så lenge siden. Mhm. Og da har jeg vært opptatt av å rydde litt. Jeg vil ikke ha relstående. Jeg vil jo ha blitt kvitt aldri den. Jeg har solgt Wii Uen. Jeg har solgt Wii Uen og jeg fikk sjanse til det. Jeg har solgt unna det meste som jeg ikke bruker. Spill det, få det ut, bli ferdig. Og nå begynte det å klø i nostalgifingen. Og den som klødde mest var nesten Gamecuben, tror jeg. For når jeg også den hos deg, så tenkte jeg, åh, det er et fint stykke maskineri. Og det var også et stykke maskineri som jeg ikke har hatt forhold til, Mm. Eh, -hmm. för då spelte jag inte mycket och spelade i alla fall inte Nintendo på den tiden. Så det er sån lite sån tapt upplevelse så jag tänkte, ja, där lyste bli känt med på Pony mm -hmm. eller för första ja. gången. Så nu har jag beställt mig en GameCube. Du har faktiskt det. Lilla, han måste vara lilla. Den var den det var allsvart ja. han han hade som är blå det. Ja, ja, ja, ja. Jeg vil svart. Jag vill det. Ja. Det er det är jag också med. Ja, har du har bokstopp med svarta ja. gem. Jeg tror lilla var var kan du si default. Det var den som basisfargen. For det er helt crazy farger, har du hun så? Sånn. Det ser ut som en matboks. Ja. Med håndtag, veldig rare kiler. Ja, ja. ja. Det kan sitte på den der glideren building i 1930, men den matboksen, <laughs> de andre, med det var han svingen. Ja, veldig rare maskiner egentlig. Altså, for han kommer sånn en mini disk. Ja, spiller kom... tatt ut av den plastika settet Uh, og håndboldrollen også er ganske rar rund. Ja uh, Men jeg tro poenget Det Nintendo tenkte var at Denne maskinen er så lett å leve det, Du skal ta den med deg Fordi det er et håndtag på den Du skal ta den fra venn til venn og spille Ja, var det en greie da? Jeg tror det, For, hvorfor ellers Hvor mange konsoler kommer med et håndtag liksom? Nei, det var den jeg vet <laughs> så. Men du hadde den du også, Karina Hva spil hadde du? Mario Kart og Mario Party Altså, de spillene har vært mye i deg. Ja, jeg liker de. Har Hva fatt ja. Mario Party, husker du? Mario Party 5. 5. Har ikke vi den i hullene? Jo, den er... så... I... Oh. Vi har prøvd oh. Double Dash også. Har du hatt ja. Double Dash i hullene? Den har jeg vært ja. i hullene. Fra din barndom? Ja. Og Maskin? Ja. Nei, Maskin, den ble utlagt. Å. Ah. Ja. Er den Pelma, eller er det en jobb for meg gladster i den her? Den er Pelma. Ja. Ja, for den var... Da fikk jeg Å ja, du testet kjernen sånn, for å se om du kunne redde den. Jeg lov. Oh. Alt elektronisk sa at de måste gå. Å ja, oh, jeg, var jeg. den i leiligheten den? Mm. Når du fikk oversvømmelse? Å oh, nei, så den levde så lenge? Ja. Inntil et år siden? Vel, jeg, den jeg den når jeg var liten, den kjøpte søsteren min av meg. Ja. Så jeg måtte jo gå og kjøpe en på fin. Ja, du gjorde det, ja. Men nå kjøpte jeg jo en helt like en. Ja. Så var det jo det samme. Så Double Dash og Mario Party 5? Ja. Kult. Nei, nå har en snart en konsol, jeg også. Og en spiller. controller. Du kjøpte på Fid.no? Ja. Ja, hvor mye det kostet? De varierer veldig. For jeg var in og sjekket hos Retrospill Kongen. Mm. Eh, ganske dyrt. Cirka 2000. Åh, oh, oh, oh. ja. Skal du kjøpe det med eske? Ja. Så koster det minst 1000 lapp mer. Ja. Oh. Men så ser du på Finn Hvis du kjøper fra privatsellere Og noen av de er jo sånne som har en ganske god Retrosamling Og altså sikkert Wheel of Dealer med det Men da ligger den på 15-1200 kroner okay. Så jeg kjøpte for 1200 Ja, for jeg kjøpte min for 1000 kroner den var i boks 1000 kroner i Gamecube-esket? Ja Den kjøpte du for hvor lenge siden? Det vet jeg ikke, men den var ikke brukt i fall. Da var du heller var det, var brukt? Jo, det var jo en stund siden, ja. Nei, han hadde ikke brukt den. Og da var det dritt hele tiden. <laughs> det sant? Men det er en år siden, ja. Det, kan, altså det, det er litt stund siden. Det, ja. det, det var kanskje ikke så, ikke så lenge siden etter at den fortsette var, var den dagsaktuelle kontroller. Ja. Det vet jeg ikke. Ti år Nei, ikke så lenge siden. Oh, ja, ok. Ja. Det var innen fem år, tror jeg. Ja, men var det god pris. Ja, du får kjempegod pris. Yay. Men jeg må spørre deg, hvor mye du i kompensasjon for den ødelagte maskinen? 2-3. 2, 2. 2, 1300. 2 1300. Ja, den er realist. Da har de skrevet av også. For den er nok 3000, som er verdt om. Ja. ja, men så gøy. Altså, ja, Og andre grunnen. Ja. Det var tillbud på Monkey Ball-spillene. På Switch. Okej okay, ja, ja, ja, ja. Og vet du, brøteren din har kos takket med Monkey Ball? Ja. Jeg har så vidt testet Monkey Ball Target Oppe i Brodernes leilighet i, uh, Ved Haukeland sykehus i Bergen <laughs> Ok, ja <laughs> Og så tenkte jeg, ja, men det virker kult Jeg har lyst til Men når jeg leste på nettet så sa de Emulering av det som GameCube harvaren gjorde Har de enda ikke fått til Sånn at fysikken er monkey okay. Spesielt Monkey Target Det er uspillelig det blir feil Du okay. må ha harvaren for å få det til å kjøre riktig. Ok, det har vi lest om dette, men... Nei, og sånn leser du fra tid til om enkelte spil, at det er noen grafikk, eller kontroll, eller fysiker, som de ikke klarer å gjenskape. Mm. For de programmeringsverktygene og emulatorene får det ikke til. Og du tenkte, ja, men da er det jo enda en unnskyldning til å skaffe seg en GameCube nå. <laughs> <laughs> For det blir ikke det samme å emulere det. Nei. Og så vil han se forbannet fin ut i hullet med, og... ja. Og folk kjøper jo AB-katter, det er mye dyrere enn det jeg kommer til en Gamecube for. Ja. ja, det er sant. Av tre. Så ja. lenge tingler i. Han er det ikke dansk, Karina. Jo. jo. Nei, han ja, er sånn AB-katter. Hva ja, kaster han? Oi, hold dig hva gjør du da? Jeg tror den er med 1800. Å, helgående. Men ja, den kjøpte du før du trapp meg, så... Jeg har planer om å kjøpe den største, ja. Oh, what? Ok. På sikt. Ja, på sikt, men da er det ikke med 12 andre fra Gamecube Nej den største apekatten ligger jo på 13-14 tusen uh. <laughs> oh. Ja da <laughs> Jule ønskenotert Har du flere da? <laughs> ja, jeg, jeg, jeg ser ikke helt Hvordan det skal være verdt så mye penger Men, men ja, ja, jeg kjøper jo ting en gang Jeg skal kjøpe snekkerkniv til deg Så kan du spikke <laughs> Uh, men hva tid får du? Altså, nei, ja, han vei. kommer nok, jeg håper han er på vei Han har vært litt treig å Men jeg håper han er på vei så, Og det er egentlig litt for puntingen Og så altså, tenkte jeg jo på Mario Kart ja. uh, Monkey Ball uh, Og Beautiful Joe Hvis jeg kan få ta deg det <laughs> Det er... Men det er greie, det finner du ikke Nej, Nei, nei uh, Jeg skulle si, det det er et, et spil for kjennere Ja, ja. Den, Det er jo liven en tv-spill ja, ja, klart det Det finns ju mot Juve Joe 1 og 2 ja. Veldig sært spil Men jeg, jeg, du kan få mye glede av den altså. Jeg håper det ja. Og da er det på en måte Da kan jeg sitte og spille uten at jeg plonger Og plinge med Notifications og friend requests og ja. Reklamer og drit du tenker det er litt det er forstørrende Faktisk ja. ja Nå kom vennen den online Ja vel, kjekt for han <laughs> Jeg vet ikke hvordan jeg slår deg av Han er dritt Vi ja. sånn trekker av ut nøttet med Bare så jeg skal få spille av Switch Jeg kan ikke på, på Playstation så plinger det litt av og til Ja, og det, altså, det er en uting ja. Så ja, derfor men men men du lurte lite på detta med kablar också, sant? Går det grejt? Vilken kabel? Ja, jag må bara sche, bara en väntar ser först om jag får den här maskinen. Ja, jag kunde putta mer pengar i det och att ja, funke jag testar de stegen. Ja, för Nintendo har alltid varit sårare med sina kablar. Eh uh, det det följde med kabel i eh Jo, det följer med en sån composit. Okej. Okay. Sån röd, vit ja, ja, det er standard Å, skart overgang du, du bare en sånn ding som jeg også har Ja, ja. Og da jeg selger 1-200 og 1-400 Og jeg har ikke hva som forskjell Ja, for, for det, det, de linkene du sendte mig. En av de, den dyrste versjonen uh, Det gikk Da går kabelen rett ifra Gamecuben og rätt inn i TV-en Tror jeg ja. Så det var alt i en løsning ja. Og da skjønner jeg hvorfor han er dyr For den er jo skreddersuddet lagt for akkurat en funktion, og du spiller GameCube-spill på TV-en din. Kanskje oppskalert, jeg vet Men de billigere løsningene det er jo bare en sånn en type HDMI-konverter. Ja. Og da blir ikke bildet sylskarpt, men du ser på en måte... Du får bildet, ja, men det er bildet. ikke så bra. Det ble som det var i gamle dager. Ja. Uh, ja. Uh, jeg tror... Se at TV-tv har lagt bilder men en annen måte å på. Men, men ikke men, så høy oppløste. Gamecuben, det var ju en sånn 5, 7, 6, et eller annet greier. Uh, 576P eller noe? Ja, det er en sånn rar oppløsning. Eller i hinterlist. Uh, ja. uh, så jeg, jeg, jeg hadde jo det som et projekt uh, for et år siden, å spille Gamecube-spel. Uh, og da sleide jeg litt med å jeg puttet en GameCube-disk i uh, Wii-en min, mm. uh, og då sleide jeg litt med å få bildet på TV-en. Altså får de det hele tatt, eller får de det til sig. se brukerne ut? Uh, det var rart, for av og til så fikk jeg farger, av og til ikke. Uh, men jeg husker ikke hva løsningen var, men jeg husker i hvert fall at jeg måtte liksom restarte Wii-en et par ganger. Kanskje vi skal 100 kroner ekstra i denne uh, døbedingsen? Det kan, det kan, men det var fordi det gikk via Wii-en, og der har du en sånn rar emulering. Ja, det har det. Så, så det, det kan være, det går bra med... Du kan låne konverteren men Se om det går. Og teste. Og teste. Ja. Og hvis det går fint, så kan du kjøpe helt like. Men hvis det ikke er stemmelt, så må du kanskje gå for den dyre løsningen. Mm. Jeg den sånn enkel en. Fy kalt fint. Gjorde du det? Ja. Altså bare en sånn om de, de tre også, inn til en HDMI, så var det geit. Hæ? Men det var fra Gamecuben, ikke fra ja. min igjen? Ja, ja, fra Gamecuben. Ja, ja, altså du hadde en kabel som gikk rett i fra Gamecuben og rett in i HDMI-tv-en din? Nei. Jeg en, en, en sånn dings i mellom, oh, ja. du inn de tre, ja. mm. og så var det en HDMI, så du steppet inn. Ja, ok. Men uh, hvordan fikk du tag i den, liksom? Så jeg tror på en eller annen butikk. Kult. Hva er det en sånn teknologibutikk mm. Men sport, gjorde du dette selv? Sport. Sa du sånn, jeg har en Gamecube, jeg må koble den til min nye TV Ja Og så bare, ja, bruk denne Ja Kult mm. cool. Ja? Shell <laughs> <Ja>, men... <laughs> Company var det Her også var sånn Lod Lod <laughs> Lodine Meg Lodster Så enkelt kan det gjøre Lodine Meg Lodster Nei tok gang på butikken med å spør, de finner alt Ja, jeg tror faktisk Hvis uh... du sier du har en, en Gamecube <laughs> Nei for jeg, for jeg prøvde å finne ut av det selv Men den jeg kjøpte selv funket ikke ja. Så når jeg gikk inn på Shell Company Så sa jeg at har en Gamecube Så jeg har de da tre som skal in i tv Men det er det jo ikke lenger Nei, men da, denne her må du ha da. Ja Og okay? ja, det funker Kult Vi må jo drive litt reklame Før vi forlater retro-segmentet Ja For uh, søsteren min Eh, uh, har du blivit känd på någon? Som känner någon? Och så sportade mig att ni kunde nävna dig och jag väldigt det stör. För det driver en ny startad retro i fra Stavanger region. Fysiskt butik. Eller fall netbutik, ja, okay. men det ju de bor ju i region då. Ja, ja. level up spill Okej. Okay. Som inte mau förverklas med level up podcast. Ja. Så jag fylt mig lite på priserna dis för jag ville ju gärna köpa GameCube ifrån dig. Ja. Men de har ikke fått tag i noen maskiner, så jeg, jeg hadde ikke tålmodighet til å vente så mye lenger. Uh, men de har, av det jeg leser på nettsidene så har de fått gode tilbakemeldinger. Mm -hmm. Og jeg hørte også at Nørdlandslaget nevnte de i sin seneste podcast at de hadde gode opplevelser med dem. Ja. Uh, så jeg sitter og sjekker innom spilsiden, for de oppdaterer ikke enn de får en. Så tenkte jeg at jeg skulle i alle fall kjøpe spill fra dem. Ja. Så det, og de er rimeligere enn de andre retro, store retrosidene. Ja, for det blir fort dyrt. Det blir fort dyrt, og prismessig så ligger de bittelitt unna. Å oh, nei, jeg velger lokalt, jeg velger kortreist, ja, kortreist. jeg velger billig. kortreist, kortreist det er bra. Og jeg kjøper kjent folk. Ja, kanskje få en liten vennepris også, det er jo kjekt det. Altså, priserne de synes jeg var såpass hyggelige at jeg vet ikke om det trengs en gang. Nei. Så hvordan de opererer vet jeg ikke, altså de må jo på et vis tråla markedet og kjøpe opp. Mm -hmm. Og så må de jo teste og vaske Og skru og fikse sikkert Og så selger de ting så funker Sånn som jeg har gjort Ja, for jeg regner med at de har jo et firma Nå lever opp til, så de må nok gjøre det ja. Ordentlig, ordentlig Så jeg skal følge litt med på de Særlig hvis jeg faktisk gjør Gamecuben kjærlighet mm -hmm. Så må jeg følge med litt Kalifornien de får inn å spille Jeg må tenke meg om Hvilke har du hjemme? Og hva spill var du interessert i? Jeg har ingen game spill Nei, du har Så jeg må starte med en egen samling fra Bond. Det er derfor jeg har tekstet litt hva er gode ja. GameCube-spill å ha. Og jeg trenger jo ikke å eie de samme som deg, men du kan jo ikke ha for mange kopier av Mario Kart Double Dash. Hvis en får en ripa i. Ja. Så det det godt at den andre har en kopi. Ja. Så det kan jeg jo gjerne ha med en egen. Nå er du inne på level up spel på Mario Kart Double Dash. <laughs> tenker... eh, hva er prisen der? 6,99. O, oi, det var dyrt. 6,99? Har du lyst til å sjekke retrospillkongen for løyet? Mens vi er her. Er det, sånn, det fin.no? Det er en av de større aktørene. Det stemmer, det er nettsiden. Jeg, jeg kjøpte en kabel der. Ja. For, for dette fin.no-prosjektet vårt. Og det var lurer på om jeg kjøpte en Nintendo 64-kabel. Fra de? Ja. Altså det er en har hørt da. Uh, jeg lurer på om store butikker kan bli litt nervøse når det kommer sånne små gyplinger og selger ting for billig Nå fikk Karine uh, bagover sveis her Hva kastet det oss rett hos bill? 1599 Ok 1599? Får jeg se bildet? Altså vi har jo Ikke en sånn not for resale copy så har kommet med en uh, pakke sikkert Ja så det, det er den fineste coveret. Og det koster dobbelt Men har jo en fin version i Skabe her. Altså det har vært noen noe penger tydeligvis. Det er akkurat en original versjon, så ikke den er for resale. Ja. Like, ja, den er min. <laughs> ja. <laughs> er jeg ser kun den. Den koster sikkert 2.000 da. Ja. Så ja, det kan bli vært noen kroner. Men vi har ikke tenkt oss å bli oss med det mer. Nei nei, nei. nei, nei. Ok, jeg har ikke gifta meg med denne butikken her da, men 6.99 vs. 15.99. Ja. Valget er jo ikke så vanskelig. Nei. Jeg skal legge inn en bestilling av meg Jeg kan sjekke Finn <laughs> men, men, men er du interessert i Double Dash? Ja, ja for, altså, Det er jo et uh, multiplayer-spill Ja, og jeg har egentlig aldri spilt Double Dash Siden jeg, jeg ikke spilte alene. det ja, ja, ja, ja, hvis du finner glede i å spille det alene så... Ja, men det kan du få en abo på seg jeg har det nå Ja, ja Sant? Jeg har ja har vi ju. Det har lagt undan, jag har lagt min egna som man vinner. När du Ja men det kan ni tänka med att många. Ja, i augusti med i meningen tantdomen. Ja, stämmer. For för den anget då er det begränsat, du de får en litet antal modighet. Mm. Han är styr bara trycka hembotten, finna näste 100 spel i abonnemangstjänsten. Så kanske inga har en egen double dash kopi Mario Sunshine sporter det meg om Ja, for det er jeg litt nysgjerrig på Jeg vet at det skal være sært Men det er jo også 3D-spill nummer 2 ja. Så jeg lurer på, har de lert liksom, noe fra Mario 64? Eller tror det han så langt at de bare eksperimenterte og forlote del i det ideer De prøvde på noe nytt Men så holdt de også lite gamle Men det, det nye elementet som er denne fløddflabber-tingen van kanon. Eh för någon så blev det lite för störande för det var ju uppförande så jag helt som man gjorde. Ja, her ser du brukt priser på finn.no? 500. Det är ju så skräg. Eller där var en ny brand new box kanske 4.500 för Mayocart double dash så säg la då ja, okay. ja. er det ett samme objekt. Det er ingen som skal åpne den. Men de selger de brukt for 500. Det så kan vi... du kjøpe fra en butikk for 700 med en viss garanti. Ja. Greit nok. 1600. Da har jeg råd til å ta sjansen på et par fin deals i stedet for altså. Så ja, også er det jo litt denne... Nå ble dette veldig langt. Men jeg har tenkt på det til det siste. Du har tenkt mye du. Det er litt den skattejakt følelsen. Ja. Du går ikke bare på e-shoppen og trykker bestill, og så går det to minutter, så har du det. Du må tråle nett litt. Lurer på funkespillet, funker det ikke? Får jeg tag i det? Og så når du da finner det, så har du fått noe som er litt begrenset, i hvert fall. Ja, for du, du kunne jo... Liksom, noen av disse spillene er jo tilgjengelige som digitale spel? Ja. Det hadde liksom vært den enkle kjappeløsningen. Sunshine får du i Mario 3D Allstars, som også var i begrenset opplag. Mm -hmm. Men... Da sitter du ikke på en GameCube og spiller med en GameCube-kontroller. Mm. Du vil ha den der genuine, ekte spilopplevelsen. Ja, Vill du jo det. Så må vi få se. Jeg skal jo ikke investere hud og hår i hundre <laughs> konsoler, men akkurat GameCube tenkte jeg det er verdt å prøve om jeg faktisk kommer til å spille de gamle spillene, eller om jeg bare synes dette er vondt. Mm. Og hvis jeg synes det, så selger jeg driten igjen. Ja, og var det et eventyr. Og så var det et, var det et, et prosjekt. <laughs> ja. Ja. ja, vi stopper der. Ja, jeg tror kanskje det var nok prat om eh, dit og mitt og vårt. Ja, vi stopper der altså. Så ta en liten pause. og er vi i studio. Så skal vi snakke litt om hva vi har det siste. Uh, kanskje vi skal starte med det, Karina? Hva det du har spilt i det siste tida? Nei, spilstartuverdig med dig <laughs> Ja, det var kanskje det vi mente med pløying og plåkning. Åja, oh det var det det kan hende. <laughs> uh, fordi... <laughs> eh, Stadio Verdi kom nylig Med en oppdatering, en ganske stor oppdatering Som har eksistert på PCN I et halvt år Det tar såpass lange tid før det kommer til Alle konsoler, eller Switch, Barker, eh, Stirekker Alle konsoler okay. Det var først på PC Og det er jo enmannsbedrift etter Fortsatt? Fortsatt eh, Så jeg skjønner jo at ting tar tid eh, Men nå ble det litt på allihopa konsoler och massa nyheter. Vad är det, det du har likt mest med en uppdatering grind? Gott passmann. <laughs> Ni har fått eh uh, ting som har på Bondegården. Eh uh, nya fiender, nya uppgraderingar. Nya uppdrag. Ja? Ja for dere har en egen save, som dere to begynte på ny i sammen på. Det er ikke denne farmen den. Nej Det går nå. Jeg har glemt Holiday Farm. Holiday Farm. <laughs> Det var litt koseligere. <laughs> Men siste gang med meg og Carina spilte, så hadde vi jo på en måte vi hadde fem millioner i i banken, eller i, i lommeboka. Er det mye penger, da? Det er sykt mye penger. Altså, vi, vi var i endgame. Det var nesten ikke mer å gjøre. Så vi var sånn, ok, hva skal vi gjøre når vi har fullført alle mål? Ja. Eh, ja, det snudt hver en stein. Ja, så å si. Vi ja, okay. hadde beste våpen og de beste dyrene. Vi hadde både en sånn diamantfarm, og en eh, trøffelfarm, og eh, med grodde, kjellen eh, sånn frukt. Altså, dette var en millionbusiness. Ja. Og ja, vi bare holdt den penger, vi hadde ingenting å bruke det på. Så da var det sånn, ok, vi tar en pause fordi... Det er kjedelig. Det var ikke så mye mer å gjøre. Stemmer. Men med den oppgraderingen, så, eller den oppdateringen, så var det nye ting å bruke penger på, og nye oppgraderinger, og nytt utstyr som vi kunne få da. Ja. Så den oppdateringen er jo mest for folk som eh uh, har spelat instor. Sånn. For detta är ting som sker Når du har mode nådde ännu punkter. Ja. Det som før en punkter. Ja. Så då har man en ny grund till att ja, både plöja jord og gå ner i gruven, ja, Er det som en utvidlingspaket. Ja, du kan ja. du kunde nästan det. Men det er gratis. Ja. Alla uppdateringar är gratis från stöter all uppdateringar uppdateringar gratis bara när du men hvordan funker det når to spiller i sammen, i samme stua? Er dere på samme kjern? Ja, det split split screen. Ja, ok, så det er ikke sånn den ene må føle etter den andre? Nej. Det er veldig greit det, fordi... Det sånn som ikke... når vi spiller på mandatene, alle driver puttel med sitt, altså. Ja. Går noen dager en sånn? Mm -hmm. Dagene og timene, og det som er morsomt, det er jo tiden har så så mange timer, eller dagen har så så mange timer. Ja, i spillet. I spillet, ja. Sånn. <laughs> Eh, og så holder med hver Vi holder på hvert, hvert lite prosjekt Jeg er ute og rir og samler røtter, Eller Karina er i gruven Men så plutselig så bikker eh, Klokka 12 Og da er det sånn, oh shit vi må hjem For vi må legge oss i sengen vår For hvis vi ikke gjør det så blir vi strappet Det kappler vi må komme seg hjem Tidsnokk, komme seg i seng Og gi ungene en klem også Det må vi ikke glemme Är du hungrig? Men tomma tunga. Ser så smittärigt. De sånn Elis de de det arbete där han går i Le Son pour Freefoot. Det springer runt i ni hus där jag så mycket för sig. Han ägnar sov aldrig. Det är väl lite bekymmer för. Han har konstant vågen. Men sönder maten vi ger Malcom. Han reglerar ju maten. Han vill inte sova. Han vill inte äta. Ja, men, ja, så men vokser de allerede i alt det i fem år? Nei, de, de holder seg i, i sånn de, spebarn De vokser fra de ligger i denne krubben Og så vokser de et takt Til at de bare springer rundt over ja. Og så der står det Jeg hadde jo likt Hvis de ble litt eldre At du kunne liksom Sette de i arbeid? Ja det, det, det, Akkurat så bare jeg... Gå ned i gruvene men, men jeg tror det hadde skapt for da måtte du fått en ny person forholde deg til, og da måtte jo hans spelskap og han ha skapt en ny karakter. Ja. Jeg tror ikke han er helt klar for det. Da som Sims. Ja. Og det, det er på en måte nok å forholde seg alle som bor i landsbyen. For han har jo et rik galleri der med alle for har forskjellige historier og du kan kanskje bli kjent med alle. Mm. Og så treffer du jo en eller annen fyr eller frøken på akkurat dette tidspunktet. Så får hun en liten scene. Sånn. Cutsyn. Cut altså, ja, ok, hvis du treffer henne på kvelden eller han på ja. sommeren, eller? Og da, da skjer det et eller annet sånn, ja. som kan være viktig for den personen, å bare sånn, å oh shit, jeg følte meg ikke så bra, så har du en liten samtale. Du kan ikke påvirke samtal. det bare skjer av seg selv. Ja. Men jeg føler du blir bedre kjent med den karakteren akkurat i det øyeblikket. Men kan dere entens, altså klarer dere å si hva er det som er så eh, suggerende, eller hva det som suger dere inn ved dette spillet? For dere har vel klokka, er det 50 timer, 100 timer? Jeg tror det er 200, jeg er 200. på 190, ja. ja. Hva er det som suger dere inn i denne verden på det viset? Det er et Nei, nå må du spare. Jeg vet ikke, jeg synes bare det er gøy. Jeg går rundt her så og plukker grønnsaker. Ja, for er det alltid noe å ta seg til, og alltid noe nytt å gjøre, eller? Ja, altså nå når vi har fått nye oppdrag så er det jo alltid noe nytt. Ja. Mens før så var det liksom bare ok, få disse grønnsakene og plukke dem opp når de er ferie. Og da er du fornøyd? Ja. Og så er det andre ting å gjøre hele veien da, siden ikke du... Ja, nå er, det nå er det på en måte oppdrag. Du kan jo springe rundt og hjelpe folk. Ja. Vi har et feriehus på, på den tropiske øyen. Den har vi ekspandert. Ja. Det kommer med den forrige oppdateringen. Då fikk du en sånn ferieøy der du kan gro nesten hva planter du vil. De andre plantene er avhengig av sesongen. Mm. Men på den ferieøyen så kan du gro hva som helst. Nå og det er jo en er sånn flor og fjerde Ja, flor Det er veldig flor og fjerde. Og har du avbekatter og pappegøyer og en vulkan som du kan utforske. Ja. Um, Kjøre overbav med dartspill. Altså, han har vært veldig flink. Han er egne skaperen med å lage som liksom sånne forskjellige steder som alle, alle stedene tilbyr litt forskjellig. Mm. Men det jeg synes er bra med det, Karine, er at du du lager jo orden ut av kaos. Fordi, altså... Er det som med Henning i spillet? Ja. For Henning fikser jo på alt køttet <laughs> som jeg greier lager og spagetti-virver. <laughs> ja, for her er det jo effektivisering, akkurat ja. som i Satisfactory. Ja, er det det? Du må... Uh, Få ting i system og orden, og... Og du har jo lagt sånn fint sånn... Uh, hva kaller du det? Altså det, det er jo uh, sprinklersystem, men hver sprinkel dekker jo et, i kun et viss område men då har jo peppere kan du si er det og, systematisk lagt med sprinkler og så har vi sånne treller som er også plassert på riktig plats som henter ferdiggrudde grønnsager treller? ja, sånne små slaver, slaver. <laughs> men var hellerlig fint altså ja, leiledinger ja men der har du liksom skapt akkurat det rette systemet er veldig effektivisert også mm. fordi det er akkurat det rette volumet maksimering av antall eh, grønnsaksplasser ja så da, da tjener vi jo rett kult, eh, en del ja men, jeg, jeg tar, altså, er det riktig å forstå at du liker liksom å altså, her er det rot, her må vi skabe orden ja, nei det liker ikke rot ja ja så da går du. Ja, så du får litt utløp fra det organiseringsgenet i Stardew Valley. Ja, så kan vi fixa alt av kister og sånt. Og vi legger ting. Ja, det stemmer. det. Det jeg gjorde jeg mens du var på jobb. Ja, jeg kom hjem, og hun sitter og spiller Stardew. Og ja. så sa hun, ja, men jeg fikser alle kistene. Vi bare, ok. Så gøy okay, da. Organisert alt av fargekoden. Ja, putter ting i riktig esker og sånt. Etter kategori... Ja, for jeg elsker jo noe Henning gjør det for oss. Ja, ja. <laughs> så det må jo være fint. Når du kommer hjem fra jobb da, så Karina på en måte stelt deres felles prosjekt, ja. mens du var vekke. Ja. ja. Men så er, det, så er det noen ting som jeg på en måte... tar meg av slåssebiten. Altså kampen, kampsystemet. Mm. Og det har jo skaffet det aller beste våpenet i spillet. Og det var en hel rekke serie med oppdraget kan du si. Først må du det, så man du gå og det, og så må du få en sånn bit av hand. Så det har liksom vært min greie. Så du var man, du var ute og farta? Og Carina, du stelte i går, og på at ting ikke falt i sammen mens han var ute på, på tok, da. Ja, veldig, veldig ja. Jo, i, i videospølelse av at nå, 2024. For du har spilt dette, jeg vet du har spilt det på hundre timer før du traff Då mm -hmm. mm -hmm. Da du det solo. Ja. Hvordan er det å spille med en partner i forhold? Det er mye kjekkere. Ja. Det er det, vi er jo dobbelt så effektiv kan du si. Ja. For en, altså, hvis du spiller ei, ei, ei, ei, alene, så strekker ikke tiden til. Du må offre, enten, altså, du vil både være gruven og planter frö men det räcker ju på en dag. Nej. Men det kan man göra men eller visst med vi gå ner i gruven og skal samla diamanter eller nåt så er vi ju syns vi, raske nere där med att ta med stenar och gräva och slå ut finen. Ja, då går det kan sammen. ih samman. Vi går så i men. Ja. Och då kommos mycket dyrare än med dig att allena. Ja. Så det är ju så det, veldig, det koselig samarbetsspel eh for du du snakker sammen, du kommuniserer, samarbeider. Har du spilt alene også, eller spilte du første gang sammen med hun? Jeg har ikke prøvd det annet det jeg holdt på å si. Jeg har spilt litt alene nå i etterkant, mm, men ja. ikke så voldsomt med meg. Det er ikke litt Det er det ikke. Du prøvde jo med Cassandra? Det er bare for vi vise henne gården. Åja, oh, ok. <laughs> så hun har du spilt det så mye, dere har ikke spilt det sammen enn online. Nei. nei, jeg visste ikke om det en gang før. Ja, men i etterkant. For oh ja, nei, hun, hun leier jo, eller hun har jo et hus på vår gård. Ja, hun har ikke vært der siden. Nei, ok. Nei. <laughs> men hva er, er favorittdyret ditt i, som, som du eier på gården? Jeg jo en ny nå, en liten dinosaur. Mm. Oh. Og så har en struts. Ja. Hvem er strutsen da igjen? Georg. <laughs> Jokka du og på farmen. Jeg er på farmen. I form av en uh, sau, tror jeg. Nei, var en geit. En geit? Kanskje en vilsau, de ser litt ut som geiter. Ja. Hette han Jokka? Ja. ja. Wow. Det er mange av våre bekjente som er på åkroren i en eller annen form. Er det ja. tilfeldig komme havne, det er de kommer og havner i dyra? Jeg tror de fleste er geiter. <laughs> <laughs> grisen våre fikk jo rime navn fordi vi hadde så mange av dem ja? Så Jeg følte jo ansvar for ja, Det startet Fisk, med det. oink Så ble det boink og zoink og doink Og toink <laughs> <laughs> Jeg kan ikke se forskjell på det heller <laughs> Nei så, Det var det grei var noe <laughs> Men, men det de siste nå Med disse, disse dyrene våre Vi har hatt en, en auto-klapper Som klapper dyr Slipper å kose med deg selv Akkurat <laughs> Har ah, så mange dyr at dere ikke rekker å gi kos? Ja. Så den er maskin som koser det.? Ja. ja. Vel, vi trenger kanskje en til. Vi har jo tre Hus. fjøs. Vi har tre fjøs med dyr. Mm. Kan dere ri på dyrene? Vi har hest. Vi har hest. Jeg, øh, og hva er Maximus. Ja. Og du... du jeg tror ikke min gladiator eller noe sånt Jeg ble noen gresk, romersk og, og øvelig Inspirert av den kommende storfilmen Ja, kanskje det Og så har vi hestet Fløyte for den hesten er jo magisk Veldig lydig ja, Er han sånn som Geralt sin? Du plyster på han altså, Ja, han. så er jeg plyster på ja. han ja. Og kan ri på han også? Ja, så det er veldig gært Må han hans, Eller gjør han som han vil? Som du vil? Ja, som jeg vil ja. Så hvis jeg den en eller annen i byen, så kommer han hjem i løpet av natt. Ja, okay. <laughs> en veldig, veldig, veldig snill og grei hest. Selv om vi, vi kunne forlatt den ut i den andre enden av verden, så kommer han seg hjem på et vis. Ja, jeg har forlett noen på øya noen altså, den hesten... han teleporterer ikke, han driver og går hjem. Nei, han te den teleporterer. Han teleporterer, ja. Mm. Han bare dukker opp. Ja. Det er veldig greit. Altså, vi gir ikke dem mat heller. Det er egentlig dyrene som på en måte, mat. Jag bediss De er de, de vi får kan säga si, produkter av. Ja. Så hesten og hunden ger mig mat med i klassen. Men vad gärna då. Hunden? Mm. Ja, men det har du aldrig gjort. Jag har gjort det. Ja, ah, okay. det de så att <laughs> Men nå kan man få nya eh käledjur, hvis man vi vill. Ja, det tror kom in du kan få. En katt og en sköldpadda. Oh, ja, det var en del av uppdateringen. Um, så kan du ha mer enn ett kjelder Ja Og så har de oppfordert huset Og det nye uh, Annex uh, det, det, det er vel også nytt for det var det ikke før Kan dere innrede det? Sånn type sims eller animal crossing Aktig Ja Ja for så vidt mm -hmm. Ja, ja vi, kan, vi kan ikke kjøpe ganske mye Men vi har ikke egentlig gått så dypt inn i liksom selve det utsmykking av huset. Nei. Jeg fikk på gulv og veggene, men ikke så mye annet enn det. Men erfaring med tilsvarende spill? Harvest Moon, Animal Crossing, Rune Factory, hva er det hette? Nei. Nei. Men du har jo spilt en del Sims. Det er jo litt annerledes, men det er jo liksom en sånn livssimulator. Det er veldig nærmest jeg kommer. Ja. Jeg, jeg spilte jo litt Harvest Moon uh, Tror jeg På Nintendo 64 Og jeg tror han ser Spilskaperen til Stardew Valley Sa han hadde blitt inspirert av Harvest Moon oh, ja. uh, Men det spillet var litt mer begrenset altså, Der hadde du Bonde gård og så hadde du uh, altså, Koron og frø Og ting å gjøre Men Stardew Valley har jo bare vokst Gang på gang Ja og det har aldri kastet en kroner mer. Nei. Det er alltid gratis, alt det han har gjort. Mm -hmm. Det er ganske sykt. Ja, det er stor applaus til jeg tror han kaller det Concerned Ape eller noe sånt. Og nå skal jo han prøve seg på en ny serie. The Haunted Chocolatier. Etter sånn. Uh, du spiller en eller annen fyr som starter en konfekteri. Konf konf konf konf ja, Willy uh, ja, Vanka. Ja, ja. Uh, <laughs> med noen spøyelselementer inni der. Jeg vet ikke hva den skal komme ut, eller hvordan som skal balansere to livssimulatorspill. Nei. Men uh, alle hun er nødt til han. Jeg, altså, jeg tror han har tjent noen penger til ikke å jobbe mer sitt, men ja, hvis han gidder så dette er dette jo livsberekt. Syke bananer. Mm. Ja. Ta dere også og legge dere igjen overraskelser, eller Gjør ja, dere noe for den andre personen men den ikke er der? Uten om å rydde? Og på hvilken den andre oppdager det? <laughs> Jeg har det. Nei, det er ikke så ofte at uh, vi spiller uten at den andre personen er der. Har dere pleier å sitte i sofaen begge to og kosa dere? Ja, det er litt sånn, vi se en serie? Eller skal vi se en film? Eller skal vi farme, kaller vi det? Skal vi farme litt, ikke Ja, venter en annen runde, det er vondt å gå Er det sent da? Eller klarer det? Jeg slår dere av et en halv time Det så er dere fornøyd Jeg blir hvertfall ikke for sent, jeg liker å legge meg tidlig ja. Så det går an å slå av? Ja, ja. det klarer jeg Så blir du litt søvnig <laughs> Ja, men det gjør jo alle spill Hvis jeg spiller for lenge, så begynner jeg å bli trøtt Hva får hvis jeg potensielt sett sitte litt på gjerdet på et sånt type spill da? burde jeg da vente til at jeg plutselig hadde funnet noe når jeg kunne spille de liksom. samme. Det gjør du checkare kjekkere, men det funker fint å spille alene også. Ja. Så man kan jo alltid spille alene så kan den hoppa hoppe inn ett på. Ja, det er sant. Det er du kan hoppe inn midt inn i? Ja, ja. ja. Jeg, da har jeg så startet den, holdt på sig. si. Så jeg måtte ja. jo mini hus til deg, sånn at du kunne være med. Ja, ja og det er det åttdatering som kom i kant av lanseringen. At du kunne... At et egenspillerspill play multiplayer Og då måtte du ha liksom i På bondegården Hvor kom denne personen fra ja. Og då blir det som en type gjester Han fikk et gjestehus ja. Jeg bor jo teknisk sett I det huset Og hvis jeg oppgraderer huset mitt Så er det jo mitt eget hus Altså eget, oh, ja. mitt bad og, og mitt kjøkken Det er ditt game på en måte, ditt hus Ja, ja. men det er på samme bondegård ja. Uh, men jag tror jag altså, det det på hennes går så det, den karakteren existerar inte vice jag hade haft min egen switch och mitt eget spel. Om det är din mening. Ja, du kanske kan jag säger fel. Ja, det är ja, så det ingen du tar ske med i Norge. Nej. Så han kan egentligen inte spela ut mig. Då blir min karaktär. Det nästa uppdatering nå leste jeg akkurat at No Man's Sky hadde fått det. Ja. Yeah. Eller at du kan overføre save-fil fra konsol til konsol. Ja. Yeah. Mm. Så du kan spille det hjemme på Playstation 5 eller PC. Så tar du switchen med på hytte og logge på, og da fortsetter den der du slapp på Playstation 5. Å, ah, så gøy. Og så videre. Men da må du jo ha en type sky-lagring. Ja, det var vel en konto. Som, som, ja, som gir på tvers av... Ja, det hadde jeg jo også blitt om. Så. Ja. Den kom akkurat nå, eller er akkurat på vei? Vi ska ju fortsette sikkert å jobbe på Bonegården. Det er fler mål som vi ikke har nådd enda. Men det er det andre spel. Du har spilt i det siste, Karina. Du har jo sett på noe jeg har spilt, men... Jeg synes så husker at du prøvde deg på... Jeg har spilt litt selv å spille Wisdom? Mm. Ah! Ja, mens han ikke var til sted, eller hvis han gikk på do eller skulle eller annet, så tok jeg over. Ja. Men ellers har jeg bare sett på deg spillet. Du spilte det norske spillet. Moomidalen? Nei, nei, nei, det, det, det kom kommer nytt norsk spill. Det med det som kjører opp i himmelen og døden, når du kontrollerer tiden. Åh. Ah. Sånn, du ble litt frustrert da. ja. Jeg vet ikke om du har lest om dette spillet, Jokka? Ikke etter, da. Det er jeg, jeg det ikke. Engang. Du kan fortelle om det, mens jeg søker navnet. <laughs> Nei. Det er jo sånn at du skal redde himmelen fra dæmoner. Så må du gå tilbake i tid. Ja. Eh, så er liksom, ok, du går tilbake. Så må du finne en nøkkel til en vold eller noe annet. Så kommer du deg dit. Ja. Så får du på en Den vite at ok, denne personen trenger også en kopp kaffe. Den, kopp, den koppen den må han ha før klokken tre, hvis ikke passer han ut. Ja. Så du må jo hele veien tilbake til startpunktet. Åja, oh er det sånn, eh, hva dette er dette i spillen i ja, alltid spole tilbake i tiden, og så må du lære deg hver gang og det? Ja, så gjør du om, ikke, igjen, om igjen om igjen ja. Så det ble jeg litt frustrert med. det går aldrig fram eller det går et skrevet frem og mm. så tid tilbake og så et skrevet frem og så tid tilbake sånn Majora's Mask eh, opplegg ja det er en sånn tidsmanipulering uh, ja uh, og, og, og hver gang tiden går så skal du jo lære et trikk sånn at du slipper å gjøre de samme tingene om igjen, eller at du får inn en snarvei sånn at du ikke gjør det samme om igjen, men du opplever du skal for exempel gi han 4h00 kaffe men plutselig så kan du ta kaffekoppen med deg. Ja, for du vet det gang nummer to. Ja, for ja. gang nummer 2 så tar du den med deg fra første gang. Ja. Altså, du får sånne snarveier som det skal på en måte være en i historien. Bare mm. ta litt tid. Det var, ja, det kan føles litt uh... Er det switch, dette? Ja. Og, ja, for det, dette var et nokspel som heter Holy Gosh Darn. Jo! Titlene har skjent ut. Ja. Fakt positiv anmälelse i game .no. eh, i gårstarn. Håller i gårstarn. Eh, i <laughs> det är rätt du det er är ju norsk spel så det finns norsk talet. Så det är ju läke kul. Men det testar mycket. Og det er en demo jucka. Om du vill det med spela bara Jag så någon som Karinas heller rätt in så jag <laughs> blev väldigt gira. Ja. Ja. Men hej. Åh, jag går inte jeg følte det var en veldig sånn øh, nesten sånn Lukasavn-aktig øh, følelse på det Ok, uh, du er litt mer positivt innstilt Grim Fandango Er sant? Uh, ja, det er sånn uh, eventyrspil Point and click? Ja Unnskyld, pek og klikk? Pek og klikk uh, nå, nå fikk jeg ikke på en måte utforske spillet på, like godt som Karina for jeg sette det i gang og så ga jeg kontrollene til hun, og så måtte jeg ut på noe annet ja? Så då har, liksom har du liksom spelat det då. Och får hålla mig upptatt, tror har du något i appar? Eh men har jeg... du lagt ifrån dig? Ja, ja, nej, jag är Ja, du är färdig. <laughs> eh men du kostour demo, nej. Eh uh, men det kan vara jag i pröva det en gång bara. Har det kanske köpt spel? Nej, bara og det er litt kjekt at det finnes demoer, for det er ikke... Det er ikke softe er ikke, dessverre, så ikke, rart. Det er ikke verdenskost lenger. Nei. Men jo, du, hvis du lanserer en demo, så er det en risiko for at folk ikke liker demoen, og dermed ikke kjøper spillet. Ja. Så du må jo ha litt tro på at, en, at folk liker smakviden som du serverer. Ja, for de som selger produkten sitt uansett, de trenger ikke demo. Nei. Og de sier at møkkerprodukt, de trenger ikke demo. Nei. Så toppen og bånden trenger ikke demo. Men de er midt i mellom ja. De kan jo kanskje profetere på det mm -hmm. Og Harlegaard Stahn er jo altså Det er jo et smalt spil altså Det er jo norsk produsert Det støtter jo norsk næringsliv Ja, det er jo fan om eh, Og så altså, Det er jo animert bra Og altså De, de har jo klart Mye, synes jeg altså, Nå vet jeg ikke hvor stort dette Spilselskapet er men det er jo stemmer og animasjon og litt sånn sære egen stil, rett og slett så jeg det er tøft at et norsk selskap prøver dette for det, det er jo fort gjort å, å prøve liksom å det samme som alle andre men dette vil jeg si nesten sånn et unikt spil ja, jeg måtte bare google bildene mens du gjør det uh, litt sånn manual samuel-aktig Tegne stil på det ja. Men det er ikke fysikk Nej, Nei Men jeg tror det er Du leker med tid Ja Så då tror jeg du må liksom Forstå Hvordan ting er, at ting er i en viss rekkefølge At du har god Kronologi om du kan se det sånn ja. At du skjønner liksom ok jeg må først ta den Og så kommer den etterpå Og så må jeg huske å fange dette før tiden går ut, for jeg vet at han står på det, den plassen på det tidspunktet. Og sånn var det majors George Smasker Ja, sånn er det å være foreldre i dag. <laughs> man... Hente, kjøres, springes, løres. <laughs> ja. Det er en kamal, sant? Ja, det kamal. Så det er den essensielle ferdigheten i post 2000. Man skal gjøre mange ting på kort tid. Men uh, vi kan jo snakke litt om uh, Zelda, kanskje? Ja, det skal vi da. Uh, zelda? Echoes of, Echoes of Wisdom. Et faktisk ekte zelda spel der du spiller Zelda, og Link. Det er helt utrolig. <laughs> det er ikke mange av de. Dette var jo på supertilbud på Ops. De har av og til gode tilbud. Så jeg dro til kvadrat 12 for å kjøpe det. Og då var det utsolgt. Å, oh, shit! I til to timer. <laughs> så jeg kjattet det bryende for å skaffe en kopi. Ja, helt tilbryne, faktisk. Ja, helt tilbryne. Uh, ja, for du var så. sånn, ja, ja, ja, kanskje vi skal dele det på to, og vi ja, ventet litt igjen, altså. Det, ja, ja, nei, jeg gann Men plutselig så trykket det på avtrekker. Ja. Og du koste deg. Jeg koste meg. Ja. Men hvor mye fikk du spilt der, Karina? Jeg skjønner det er noe kjempemasse, men jeg prøvde litt. Jeg synes det synes jeg var I hvert fall det jeg prøvde. Ja, for du hoppet inn midt inni, eller? Ja, så litter och där. Ja. Du gav bara kontrollen till mig. Ja, ja, ja. Pröv pröv du. Uh, ja för det, det er är ju det är ju liksom sånn pröva och feil spel. Ja, pröva pröb brygga den och blocket med, vilket jag inte tyckte. Jag du skal ju experimentera. Eksper uh, eh, vad tänkte du om alltså den här modden och och gå runt i världen på uh, og, og prøve och ting? Nei, jeg synes det var mm -hmm. har jo ikke noen kjempe forhold til selger, som kanskje dere har. Men spiller i seg var gøy. Går rundt og utforsker, gjør litt ting. Sidequests. Ja. Prøvde du liksom? Å oh, nei, den fyren funker ikke. La meg prøve en annen. Eller den stolen funker ikke. La meg prøve et bord. Ja fast det där så det var en frihet eller håll fri. Jag gör lätt som du vill. Ja. Ja. det det kunde vara ett ögonblick där typ blev du blev lite frustrerad. Oj tack. För det går riktigt väl. Ja, sitter inspektör alltså. Ja. Och och sitter ju du vet du vet hvordan det er når du sitter og kjører, og så sitter personen ved siden av og maser? Ja, ja. Ja, det er ganske frustrerende. Det. Var det deg når Karina prøvde hva silt? <laughs> du var en sånn dårlig baksetter-sjåfør. <laughs> baksetter, jeg, jeg prøvde å ikke være det. Hva er det, kjønner i kjønner i kjønnen? Jeg prøvde å ikke være det där för det hade spel det hade spelupplevelse. Du bara beit henne samman och fram så jag sa nej. Exoglösningen, nej bara okay, okay. Men du hur var den schön? Ja. <laughs> så jag begir toalett, jag är osäker Men så kommer du fint och hur bara nej, kan ske gör. Och jag bara Eh, för att säga ni ni tänkte för jag ville skal huset skulle liksom ha roen. Till ha å løse dette. Det, er det synlig at han hadde noe på hjertet på dette tidspunktet? Nei, jeg følte ikke mer av noe, tenker jeg på. Og så, og så går det litt sånn så blir du skadet, eller så må du trekke i grunnen. Jeg har lyst til å løsningen, men det er ikke riktig å bare fortelle løsningen. Nei, for det er ikke vanskelig å gjennomføre løsningen i dette spillet som regel. Nei. Triks er jo å finne den. Ja. Det er ikke mye som krever veldig sånn presisjon... Nei, det har jo Det är lite. Det är inte teknisk. Uh, det är inte väldigt teknisk. Nei, nei. Uh, men av och till så så var det ju kanske en annan fiende så kom odegg och och då var jag bara sån, ja ja, brygje. Bryg då och då menar jag den av staven. Inte för att kopiera något, men för att kontrollera dig. Alltså du peker på en ting, og så klarer du å bestemme hvordan du skal henne. Ja. ja. Og da var jeg sånn, jeg bruker staven. Og de var sånn, nei, hvordan står det? Hvordan står det, liksom. altså, Du sa jo ikke du sa, sa, sa trykk på den knarpen. <laughs> jeg var nok ikke den beste personen til å men, men det er annerledes når du sitter selv med kontrollen, og du vet liksom... Ja, ja, det er den knappen. Mm, legger... ja, da, da gjør du det bare. Du gjør det bare. Du tenker jo ikke på hva som er kløtsje-gasspedaler i bilen. Ja, du bare gjør nei, nei. Det. No, det. Det husker jeg ble frustrert på dig, for du sa jo bare trykk på den knappen. Men hvilken knapp? På tolv knapper. <laughs> knappen. Det ikke de 11 kalene den rektige knappen. Å, <laughs> oh, jeg, jeg kjønte ikke hvorfor du ikke på den knappen. Er <laughs> sånn. Men ja, det var <laughs> Men uh, ja, vi kommer, jag kommer gärna och spela. Eh. Uh, men bara en save. Mm -hmm. Som vi delte på. Eh, uh, kanske du skår, skulle ønske du några gång spelade bak det där okay, jucken. Ja. Men jag vet som du önskar du hade lite mer tid eller att du kunde ha din egen save. Nej, det är fint med dig spelte. Ja. Ja. Ja, för att jag jag jag ja. men det, det var jo jag vill inte säga si att jag hastade mig igenom det men det gick fort. Ja. Spillet var kortare än jag trodde det skulle vara. Är ni? Ja. Jag hastade lite. Men det place tog slut brått. Det var en sån upptakt. Og så bare var det ferdig før jeg trodde det skulle bli ferdig. Mm. Så jeg vet ikke hva totalinntrykket du sitter igjen med av plus og minus. Um, jeg likte å spille som Selva. Ja. Uh, at hun hadde liksom litt andre egenskaper enn Link da. Men så får du plutselig disse Link-egenskapene med... Sverd og pilebue og bomber uh, Og det føltes litt sånn Og jeg vet det andre Spillanmeldere Som har påpekt dette Det føltes litt sånn som en sånn At de jukset litt At de kunne ikke gi helt slett på Å være link uh, For det hadde kanskje vært kjekkere Hvis Zelda hadde hatt kampmekaniker Som kun var for hun Ja for eksempel en, en magisk pil og bue, som hun bruker ofte i Link-spill og i Smash-spill. For der slåss hun jo hun som litt seg selv og lit som Shake. Altså, hun kan jo slåss. Ja. Hun må ikke være Link-kid for å slåss. Nei, det men, men det gjorde de her da. Og det är sikkert litt for deg selv at spil du forventer sverdkamp. Så de har liksom ikke gått «all in» selv, da? Jeg synes, jeg synes egentlig det var greit. Mm -hmm. For det gjorde at jeg måtte bruke trøllestaven nesten hele veien. Mm -hmm. Jeg brukte ikke mye link. Men av og til... Så enten måtte jeg, eller så bare tenkte jeg, ja, ok, nå hakker jeg gjennom et par. Ja. Nå orker jeg ikke å produsere dumme AI-fiender som tar evigheter på å ta på dem. Ja, for det, det ble liksom litt sånn... Du spemmer fiender, sant? eller sånne kopier. Mm. Og så gjorde de ikke jobben sin. Og da Takk. følte jeg at jeg måtte bli link for å kompensere. Ja, av og det måtte jeg det. Ja. Det var litt dumt, men det, jeg synes ikke det ødela. Nei, det er ikke sånn at det ødela, men det føltes litt som om, ok, det er ikke nok med å kopiere disse finene. Nei, så lønne, det er det noe inne der som en liten sånn nødløsning for meg. Ja. Når jeg ble litt lei av Agen. Ja. Men da var det helt greit. Hadde jeg ikke hatt den nødløsningen, så hadde jeg vært surere enn ja. jeg fikk. Mm. Hadde jeg hatt bue hele veien, så har jag missbrukt den. Jag har inte ju brukt så mycket magi. Vet, var den go to fiender kombination? Och kopiera? Ja. Jag likte uh, disse moblet som kasta eh uh, boomerang. Ah. Folk du magin hade? Ja, för de var billigare. Ja. Och uh, vi hade 3-4 pliter så stod ju alltså du tog ditt team när du först kastade så kunde ni träffa magi fiender både på någon gick ut och vände bak igen. Jag vet inte vad det kostar 2 kanske. Eh, den billigaste version kostade 1. Ja, då kan du ha mange när det i alla fall. Eh, men inte kvart så där gjorde den okradert. Ja. Eh, men inemellan så gick ig bara för en som var väldigt stark då, en sån type tank för ja, en riddare i rustning. Ja. Eh, jag faktiskt till slut en lineup og han var, han var dritsterke Fant du en lein nå? Ja, det er en lein Det har ikke jeg funnet Nei, jeg måtte jo facka meg til han Åja, eh, vanskelig å finne. Ja, for det er liksom en lite sånn eventyr i seg selv Ja, da skal jeg gjøre det altså eh, For når du fant han, så han tålte han nesten alt Var det stresset han? Først, altså du måtte slå han først? Ja, du måtte slå han først Men nei, det var ikke stress jeg var satte masse kopier av disse bomerangfolker, ja. og selv om de dør fort, så koster det deg absolutt ingenting å lage nye. Nei. Så, det på en måte kamp, altså, det er ikke, eh, du er sjeldent i livssvaret selv, det ja. bare tar tid. Det tar tid, det går ventelig. Ja. Jeg vet du hva jeg gjorde? Hva? Jeg kom med om verdens beste triks. rock. Ja. De som har spyttet steiner. Jeg ja. vet ikke om jeg hadde seks eller åtte av dem til slutt. I cirkel rundt begynner. Ja, så du sprang rundt i en sirkel. Så jeg bare i en cirkel Og hver gang de tok en oktorok, så hadde jeg jo nok magi igjen til å putte ned en ny. Mm. Og når de seks eller åtte steiner eller kassørene de spyttet, i ring fra alle vinkler, ja. da hjelper det ikke om de har skjold eller noe av ting. Ja, men det var kult. Bosser, det tok herten på alt. Og så kunne jeg ta en sånn sterk, fyr med skjold eller et eller annet som koster alle magi-poengene mine. Han døde ganske fort og hadde gjerne treikt angrep og lastet opp. Mm. Så bare en stor cirkel med Octorox, det funket gul. Ja, men det er kult. Det, altså, det, det, det, det hadde jeg ikke tenkt på, egentlig. Jeg vet ikke hvorfor jeg på det, det er bare kjede. Ja, for jeg, jeg Det jeg brukte jo noen Octorox selv, ja. men då bare liksom puttet jeg en eller to. Ja, hele høen din de der. Ja det er jo en måte å beseier finene på som jeg måtte lese om som jeg egentlig aldri hadde tenkt på selv ja. og det er denne bandblokken har du lest om det? nei er det? det er fjerkanten du De lager den andre fjerkanten og så bruker du staven til å kontrollere finen hvordan gjør du det, det med staven? Du bare, du bare trykker knappen du trykker på X X, køyne vet ikke hva som men kan du kan du dra fienden då? Kedan då gör? Ja, ja, för då då styr du alltså då då då bara har du full kontroll på fienden. Jag tror shit brykte det som jag alltså. Nej, men då, du Kan nästan inte Du ska kasta dig ut för stup eller du går dra dig in i van blocken och så drunknar dig. Jag tror shit brykte det, nej. Vem det har kontroll på fienden alltså? Ja, men ju starkare det är ju mindre kontroll har du. Och ja, men den där osynliga slimhona. Ja, ja, ja, ja. Som egentlig ofte brukes på blokker og gjenstande og Ja, for å flytte ting og sånn ja. Og jo, flytter du fiender inn i fare? Ja Ja, det du, gjør det ikke. du ikke er det inn i flamme, utenfor et stub, inn i vann Drukner de Nej Så det går med det bruker ikke jeg særlig mye heller Nei uh, Bortsett på um, Jeg husker jeg, jeg vet ikke om du var hos han der drømmetreneren Jo jo ja. jeg tog, jeg har ikke tatt alle bretter hos han Jeg har noen igjen Det var det liksom et scenario der du skulle ta ut så og så mange fiender, og då kunne du bare ta fienden opp en labyrint. Ja. Da dro jeg det i avgrunnen med eksen. Ja, isen. sant. Stemmer, men jeg har ikke misbrukt det ellers. Så det er jo en, egentlig en sånn kjekk mekanikk som du skal egentlig legge deg frem til det, ja. men jeg eksperimenterte ikke like mye med det som jeg gjorde i Tears of the Kingdom, for eksempel. Det føltes litt mer friere i Tears of the Kingdom, kanskje ja. fordi det er tredimensionalt. Og menysystemet. Ja. Hadde de bare lagt det var neroverrubrikker i kategorier, jeg håper de kommer med en oppdatering. Ja, for det var og veldig... Og bla gjennom horisontalt, det, alle. Det var veldig frustrerende. Wow. Ja, og så kunne du jo sortere på minst brukte og nyeste lært og... og du sorterte på mest brukte, så ja. bare fortsatt ikke bruker det. Ja. Ja, det kunne vi lagt et, på en måte et sånn X-Y-akse, kanskje. Ja, det synes jeg. så altså bare at et rutenett, nede og borte over. Mm. Men jeg så, jeg, jeg eksperimenterte mest i starten, og gjorde mye kult. Og så så jeg, jeg tror de har tre ulike trailere for spillet. Og der så jeg trikser de gjorde. Som jeg ikke hadde kommet på selv. Mm -hmm. så lerte jeg av de. Da følte jeg meg litt kul da, for det var jo ikke facking. Jeg bare så på traileren. Og en av de måtene å komme seg frem i terrenget er jo å holde deg inntil med X på en sånn edderkopp. Jeg vet ikke om du det. Du spåner en edderkopp, ja. og den klatrer jo opp. Oh, ja, det har jeg ikke sett. Jeg faktisk også, det er en trailer, om en gang du spåner den, så trykker du X og holder X'en inne. Og da blir det mer enn der enger. Okay, ja, ja. Så da kletter han opp syke høver mm. Og da følte jeg, nei, nå har jeg jo meg fram meg kommer til å komme her til jeg karte mm. det er vist en god følelse For det er den følelsen du skal ha da. Jeg brukte nok Ofte den samme løsningen Vannblokker Vannblokker for å sømme opp. oppover ja. Eller Senger bortover. Senger bortover Og det er litt sånn, ja, ja, det funker Og, og flykende flis Bortover Nei det brukte jeg de Det måtte jeg de bruke hele veien, når du skulle gjøre lange avstander Flaggemus Eh, hvis, hvis det var... Flaggemuset hvis det går litt ned Ja, hvis, hvis du kunne seile med, Siden han så, så, så er Men hvis det gikk langt bortover Langt beint, ja Da brukte jeg nok seng på seng på seng på seng Jeg gjorde det? Ja Jeg tok denne teilen, så er det for i ørkenen Ja For da ble det en sånn bevegelig plattform Mhm mm det går ganske bort mm. Ja men som har brukligt litt forskjellige greier. Ja, ja, men det er jo kjekt, ja. Det, det, er, det var det kulere med dette spillet, er at her og sandkassen, vær så god. Mm. Gjør akkurat hva du vil. Kost deg. Ja. Jeg... Og jeg tror det var sånn det startet, også, at det var et altså utviklet verktøy. Som, som oftest det i Zelda-spill, føler ja, ja. jeg. Ja, ja. Som bare zoner på den ideen og gjør det om det hele spillet. Jeg, jeg hørte et annet sted at dette starter som en sånn zelda ikke Mario Maker, men Zelda maker. Ja. Og så bare ble det om til, til spil. Da det blir en Zelda Maker, men verden satt. Ja. Men det kan bruke monster og sånt. Ja, for du, når du... Altså, du skal jo kunne... Alle disse monsterene som du kopierer... Det er jo litt sånn som Pokémon, at du skal kunne bruke de og de egenskaper mm. til å komme deg rundt i verden. Ja. Og bli kjempet av for hva tid du tag i hesten? Relativt sent. Ja. Jeg gikk opp til venstre i kartet. Helt til slutt. Så det siste jeg gjorde i spillet, det var å få hesten. Ja. Det var å få nødvendig utstyr for disse trekke opp uh, ekkoene. Ja, stemmer. Og rett etter jeg hadde tatt det, så tog i siste boss, og så var game finished. Ja. Så jeg følte spillet var halvsteikt. Ja. Og det synes jeg var dumt og litt slappt, hvis jeg skal være helt ærlig om Nintendo, for det som var da var bra, og da det kostet de fint lite bare å bygge ut 20 prosent. Ja. Da hadde jeg vært fornøyd. Litt mer, ja. ja. Litt mer? Da var kostymer. Ja, stemmer. Ja, det var gøy, men hvorfor ikke la oss få litt flere kostymer og la oss få bruke dem? Ja. Og disse trekker opp, Echo og Nei, hvorfor ikke tvinger oss til å bruke dem? Og la oss få lega mer med dem og ikke få dem Pass på at jeg ikke får det i sekundet før jeg tar siste boss, da. Mm. Eh, og og til, i noen landsbyer, så kunne du gjøre et superoppdrag, så du fikk en gjenstand. Mm. For eksempel så får du katanaen, når du tar denne drømme-dojonen. Eh, ja. Så var det noen andre også. Men skjer det noe når du får alle gjenstand? Hva er vitsen? Uh, alt det ble brukt til forskjellige maskindeler, meningen. Til å trekke opp figurerne. Ja, sånn tre ja, disse roboter. Som vi fikk etter at jeg var ferdig med å spille. Ja. ja. Uh, Går det in i den til slutt, ja? Ja, det er jo forskjellige... Jeg vet ikke om fem eller seks sånn uh, å trekke opp roboter. Uh, og hver robot trenger liksom en sånn spesiell del. Ja, trenger det, ja. Og det er de. Ja. Uh, men, det, men dette problemet er jo at hvis det er valgfri, du hvis du på en måte aldri kom bort i det, så skal du kunne klare å spille allikevel. Kan du jeg... ikke ha en endgame da? Ja. Eller et eget område der du trenger disse? Sånn Eventide Island, eller hva den heter i Breath of the Wild? Ja. Altså, ja, bak det det ligger jo der. Det ligger jo der. Dere har alt klart foran dere. Så det er jo bare, ja, jeg savner den tre måneder ekstra i studio. Nå tror jeg ikke det skal komme mer oppdateringer til Echo So Wisdom. Jeg synes jeg leste et sted at spillet var liksom ferdig. Litt sund, for ja. de har et godt konsept, synes det, det er mange som sier at ja, dette er et bra fundament som ja. de kan bygge videre på. Ja, de kan de. Og de håper at det neste cellespill som er av denne sorten kan bygge videre på det de allerede har nå. De må det i dette. Det er fullprisspill for pokker. Ja. Men det har lengden til et toppelasspill. Det føltes litt sånn... Altså nesten sånn indie-aktig. Ja. Men det er jo... Et, det er jo et fullbærd i zelda ja. Sa anmelderne. Men jeg følte ikke det var det. Anmelder. Jeg Så ja, bra det som var der. Jeg savnet bare alt det som kunne vært. Han sagde ja. en stor torn. Ja. Dialog. Leste du noe av den i Zelda-spillet? Nei. Han er fullstendig åndersk. <laughs> jeg håller jag vrider mig i stolen. det klöret hela kroppen när jag tänker på det. Ja, ja. Oh. Det er såg. Ja så noldes. <laughs> alltså, det säger ju inget. Jag går och trycker igenom det. Ja. Och det säger ingenting på världens kötligaste måde. Ja. Är det tur ändå? brydde mig egentligen lite om vad som de sa. Jo, men bare at jeg måtte trykke meg det, det lilla så som var kjente jeg Det Dette var sløs av med mitt ja. Og så ga jeg spillet til deg mm -hmm. Og det første jeg setter i etterpå er Paper Mario Ja. Og dialogen der er jo helt konge Den beste dialogen jeg har sett i sånne mac up op op 2 Ja, det er forskjell da Det er liksom, det er ekte bra Okay. Selv deg klarer ikke å være så bra Og sarkastisk Det har jo sin egen humor Men kan det ikke Om de så det gitt studenter I oppgave å lage dialog på spillakademiet i Japan De hadde lagt en ti ganger bedre dialog Enn hva en KI-generert dritt som kommer fra dere Hallo, ha sånn god dag I need a pussycat Can you find me one? <laughs> ja, jeg skal finne en pussycat <laughs> Oh Det var aldri et øyeblikk Der du liksom følte At det var på en måte En, en narrativ at, at, det, at det betydde noe Ikke en drit <laughs> Og så bruker de Ja nå ble jeg svøret altså ser det på deg Du kommer der og du vet at Nå skal jeg snart ut på et oppdrag Og nå skal det skje et vendepunkt Mhm og så bruker de en filmsekvens Der dialogen presenteres via Tekstbobler som må trykke deg gjennom Og det går sent Og filmsekvensen er Figuren som beveger seg i Spilgrafikken Altså han bare går litt rundt på skjermen Av seg selv og gjør et eller annet mm. Det er jo så lite interessant Det står på i veien for meg Det er som en heistur som ikke tar slutt <laughs> ja. Hotel California Det kan dra med ikke pokker om det kommer noen Ja men, ok. Lag meg halvparten av sekvensene, og gjør de til CG, da. Og gjør, si noe interessant i de. Mm -hmm. Hvorfor ikke? Kjør DuckTales tegneserie i stil, hvis det passer estetikken. Mm -hmm. Og gjør sånn at jeg husker noe fra disse sekvensene. Hvis dere skal ha det? Mm -hmm. Tenker jeg. Ja. Der har det noe lære. Men, men, hva synes du liksom om... om hele historien liksom Link kom du spiller Link i begynnelsen ja, jo jo, historien var jo kul ja, du likte historien ja, det var måten han blir fortalt på som okay. er fullstendig på en sorry <laughs> ja, nei, det er lov det jeg har satt av igjen sånn ja, for du, du har ju Link som forsvinner, sant og det er jo litt kjekt at du, nå ser du den andre siden av historien ja. der Link er borte og du skal ikke redde prinsessen. du er prinsessen Uh, og och folk anar känner ju dig som själv då. Eh kan jag du selv då, du är ute på äventyr. Och så har du kungen som blir bekymrad på dig. Og så har du den try feen, det ja, ja. som följer med dig. Det er ju intressant men kan Og vara ja. en historia i på plass Det är faktiskt det. Jag gillar inte någon av dessa karaktärerna. Eh uh, han här snömannen som var så... Ja, han var kul! Han var så bekymret for familien som hadde forsvunnet, ja, og broen ja, ja. hadde dratt, og så, skulle, så ventet han så spent på broen som kom tilbake, men nå måtte han rydde og ordne opp. Og så hadde du Hanne Goron, eh, den nye, kan man si, stammesjefen, som ja. var veldig opptatt av å følge boga og si, men han lærte jo til slutt at «Må ikke gjør alt etter boga, må finne min egen vei». Ja. Og så hadde disse... Zora, disse to stammene, elvestammen og sjøstammen, ja, som egentlig ikke liker hva men jo, de fant jo, de klarte å samarbeide. Ja, så jeg er enig med deg, ja, ja. og glasset mitt pleier alltid å være halvfullt. <laughs> ja, det er jo en positiv fyr. Og dette er gode elementer, jeg likte de karakterene, jeg kommer på det nå, ja, ja, ja. men det jeg sitter igjen med er at jeg er så irritert på at de forvalter ja. og presenterer det så dårlig. Ja lagt like 30 minutter med en døkthelsepisode ja. og sped ut med 10 minutter på hver av de stammene da selger de jo selv det aniverset de kommende generasjoner mm -hmm. <laughs> pakker de gode ting inn i møkker hva <laughs> uh, andre ting var det? Uh, du hade jo uh... jeg likte best Gjet ja, jeg, jeg, der där föll till jag blev lite sån rörd alltså. Ja, han var faktiskt likkul. Eh. Uh, och så, så alltså alltså det hele denne biten med eh uh, den den den eller den heter eller den on ja. altså, jeg følte ikke så föll det. Ja. Alltså jag känner inte egentligen så mycket för det är en kompanjon som är med mig hela tiden och Selda snackar ofta med den tingen. Ja. Uh, men Link föls sig närheten ligger väl som du kanske ville följt till Fen som följde i Nintendo 64 eh och katten där. Hej. Lyssn. Lyssn. På det är ju oft Link är ju oftast stumm så du tränger du någon som snackar. Ja. Uh, det har väl varit sånn så ni många som spelat det alltid ett land som följde dig. Ja. Men, altså, det... det Vidner heller, hva jeg vet er. Ja, sant. Men hva er det i... Ja, både i Breath of the Wild og Tyrion Kings så antar jeg at det er et eller annet som følger deg. <laughs> eller skjønner. Usikker, faktisk. Ja. Men, men denne film i Echoes of Wisdom, da, den, den var jo på... Den leider jo etter vennene sine. Ja. Og hver du kom til en nytt sånn... En rift, så kunde den finde flere av sine venner og fikse riften. Og så var liksom oppgaven til dette det, det vesenet var jo å, å løse og fikse opp i sånne rifter, men jeg følte likevel ikke at det var en et, et ekte vesen, at det var så mye personlighet. Nei. Det kunne vært litt mer personlighet. Ja. For dette er jo en sånn guddom som ligger bak hele verdens Det ja. De forteller jo hvorfor verden er sånn sånn. Så han kunne hatt litt mer personlighet. Men konseptet var fint altså. Ja, altså det er jo... Men det var fint. Bitene passer sammen. Det gjør vi, og det var jo disse tre Altså sånn så er det jo et tradisjonelt Zelda-spil med at du samler Tre dingser mm. du, du fikk jo På en måte disse tre biden av Triforce nesten ja. eh... Så sånn sett Men jeg, jeg trodde kanskje det skulle være mer altså, Plutselig så fikk, fikk jeg ikke alle tre biden så var det sånn, ok, endgame En boss, så og, er det over allerede ja, ja. Jeg trodde jeg skulle samle litt flere ting men då hadde jeg jo allerede vært over hele kartet. Ja. Og så hadde jeg besøkt altså, alle øst, vest, nord. Jeg hadde i alle jørner. Og det var liksom bare det siste store oppdraget igen. Og som var jeg blitt, ja, ok da. Men da er det over. Ja, ja, det kom litt brått på. Ja. Så det virker som de, de stoppet før de hadde trengt å stoppe, kanskje før de hadde tenkt å stoppe. Mm. Det, det virker som du får alle disse egenskaperne og så skulle det vært et punkt der du bare du må kan du utforske og bare liksom meske deg i denne verden. Men på det tidspunktet så går ju du til siste tempel. Ja. Så det er litt sånn, åja. Oh det mangler en midt bit her. Hør Du egentlig. Dette er forstakt av to. Ja. <laughs> ja. Så det, men det er egentlig den store greia jeg har utsett. Mm. Men det var et fantastisk kjekt spel. Og jeg kjente jo at magien til Zelda tok tak i meg. Mm. Jeg måtte ikke si, ok Joachim, okay, i dag skal du spille, for det, ellers blir du aldri ferdig med å spille. Mm. Jeg skjønte meg bare hjemme og slo på og koste meg ikke legget helt. Og det er jo det er full Zelda-følelse. Og det er ikke mange spill som har det. Zelda-magien var der. Akkurat den gleden av å utforske, trikse, mikse, vokse bli sterkere. Har satt som en skudd Ja, det er bra å høre så det, det er, Hvis jeg skulle trille en terning på dette spillet Det hadde vanskelig For de gode delene er dritgode Men ser det, det halvfjer rikt mm -hmm. Så da måtte jeg jo de for det Ja, det, ja. det Og, kan ikke være en seks <laughs> Nei, nei, for det har jo lovt meg en del Så ikke de har kommet med ja. Men samtidig, det som er det jo så bra Så da lander du på Av ti Så måte jeg da fått syv da ja. Det er lite strängare än en, en andra kritiker. Vad vill du säga till? Eh. være ska vara generös och han 8. Ja. Jag drar ner på det grafiske för det inne mellan som vart dåliga bild per sek. Ja, det märker jag inte men jag vet att alla andra som ser sånt har märkt det. Mm. For det, det var liksom, eh, hvis de hadde bare holdt den på 30, så hadde ikke jeg på det. Mm. Men innimellom, når du gikk til et eh, gudsflatt område, så gikk vi 60. Og da var det sånn, og var glatt. Og jeg merket det, altså. Ja, og så gikk de tilbake til 30, eller under. Og da var det sånn, åh, shit. Altså, du skulle jo nesten... Skulle du bare låst den til 30? Kanskje det hadde vært bedre, for når jeg ser 60, og ser at, ser, at det føles veldig bra, så dypper det. Lykker du liksom? Hva ja, smakker du da? Ja, jeg følte inn i meg at det det, eller også, det hakker litt igjen nesten. Uh, og det tog meg ut av opplevelsen. Ja. Så det, sånn, det grafiske, det mekaniske, det, det, det stotter litt igjen. Det, det må jeg trekke Nintendo for, men det er fordi Nintendo Switchen er en gammel maskin. Ja. Uh, så kanskje dette spillet ser, eller og, gjør det bedre på neste... Maskin, bare. Som er bakoverkompatibel. Som er bakoverkompatibel. -komp det får vi se nå om et år, cirka. Ja. Men ellers, som du sier, så er det jo et kjekt spel, God spilopplevelse. Mye skjerm. Jeg likte jo musikken og karakteren og grafikken. Altså, hos, bare hvordan det så ut. Ikke nærmest hvordan det gikk motorisk sett, men Nei. bare utseendmessig. Ja. Så er det jo veldig søtt. Det er det. Uh, Morsomme karakterer som jeg snakker om. Sant? Ja, det er det faktisk. Uh, og det at du får... Altså, det er jo et samkassespil i den forstand at du får alle disse finene som... For av og til så må du tenke litt. Uh, bruke staven, lage fiender, lage kopier, lage bord. Uh, av og til så må du lege med elementene. Altså isblokker, flammefiender... Tenner på lys. Ja, det var ja. noen gåter som var litt vanskelige. Og, det, det, og dette var jo tradisjonelle Zelda-gåter. Ja. Så tilbake til det, det var jo litt sånn. Ja, det skal jeg ha honnør for. Det var bra. Den er en destillert opplevelse. Det er det. Så, så ja. Åtta er bra. Ja. Men ikke en årets spil. Sånn type Game of the Year. Nei, det det ikke. Men det de bedre spilene, eller de spilene har kost meg mest med i år, mm -hmm. faktisk. Så det ja, en du spent litt fot på seg selv ved å bare ikke fullføre mm. Ja, det var jo en eh, lang samtale om Zelda. Ja, det blir ikke lenger det. Skal vi gå videre? Vi kan hoppe videre, da. Eh. Ja, vi tar en annen anmeldelse når vi er første gang ja, vi kjører på så med vi prøve å gi oss inn sånn noe lønner ja, ja. i kan ta en kjapp anmeldelse halvkjapp i hvert fall av filmen i Bilin det kan være ja. eh, Karina nå har du sett filmen, så jeg håper ikke vi røver på mye eh, for deg nå, eller andre lyttere som ikke filmen enda. Den er jo ikke... Vi må si hva vi syns om han uten Ja. Den er jo tilgjeng på Netflix. Men i kort og drekk, hva handler om, Joken? Det er en dokumentar. Ja. Om en gutt som var alvorlig syk. Muskelsykdom. med mediebildet er det jo kjent det her. At han dør. Og foreldrene rydder ut leiligheten hans. Og da ligger passordet World of Warcraft-kontoen hans der. Og foreldrene var jo leisig for at han ikke kunne leve et vanlig liv og få venner og oppleve alt det som unge mennesker skal oppleve. Siden han var multi-handicapet. Mm. Men så forløyet så logget de sig på. Og så oppdagte de til sin store overraskelse at han hadde ikke så det alene på gutterommet hele livet. For han hadde venner för hela världen som man hade fått genom spelet World of Warcraft. Och ngänge av de doktor och uppe i begravseldans. Och föräldrarnas störste fruktyde liv var att söner aldrig skulle få uppleva vänskap, kärlek och dessa ting här. Mm. -hmm. Men det fick han ju. Mm -hmm. Men genom en avatar. Ja. Och de berättar den historien på en fin, rörande måte genom intervjuer gjennom arkivfoto, private foto og film, mm -hmm. og animerte sekvenser fra World of Warcraft, som bygger på loggen fra alle de timene de har spilt sammen. Yeah. Men i stedet for at de sier I am happy, I am sad, for de rollespillet, forstod jeg. Mm -hmm. Så animerer de figurene litt extra for oss å formidle dette budskapet. Yeah. Så de kunststykke, mm. og de har jo så mye data å bygge på og de ros, malte de ikke rosen rødt heller Nei. de fortalt om oppturer, nedturer gode sider medaljens bakside det er jeg, jeg synes det er prisverdig i alle ledd det de har klart å mm. så ja, ganske magisk, og mm -hmm. vi så han jo sammen eh, tre kompiser og sønnen som er tretten og dritøffe. Men jeg tror til med han ble litt rørt, altså. Ja, har han sagt noe gittegant? Nei, Nei. Men, men det var jo litt alvorlig når man satt og så denne filmen. Mm -hmm. Det var liksom ikke tull og rompe uh, Så jeg, jeg tror vi var pregere, jeg var i hvert fall. Ja. Hva sikkert du synes? Ja, altså, jeg er så enig i alt det du sier. Uh, sterk historie, selvfølgelig. Jeg husker når Detta först kom i nyhetene för ett par år sedan. Ja, när du kom 1718 och var det, ja, altså, da, da var det jo et sån NRK reportage men det just Når du kan se det, kan se si, animerat, ja, att du ser verkligen för du du du med igen upplever nästan alla dessa ögonblickerna ja. hon men ser det Når han kanske si flirtade. For mannen så är ju äkta chatlogg. Ja, det är ju det. Som är arkiverat. Eh och och det är otroligt de har på mode på det tidpunkten at de levde sig så sånn in i karaktärerna sina. men det var en blanding av At de rollspelade in i World of Warcraft, att eh åh kan inte ta hatten den. Jag vet inte om det på mode hur mycket av det som skedde på ordentligt för eftersom du kan göra sånt i World of Warcraft eller om det er liksom bare de rollespilte han og stjal i gretten din. Altså og ja. så springer du, kommer og fanger den. Så det skjer jo ting som vi ser animert nå, som nødvendigvis ikke har godt skjedd sånn som vi tror, eller sånn som det er beskrev nå, fordi mye av det kan jo bare være en, på en text sånn tekst. en teksthistorie. For sånn, når du spiller rollespil så er jo mye du bare forteller en, en text. Det er jo sånn vi har spilt rollespill Dungeons and Dragons. Ja, akkurat. Og jeg visste ikke folk spilte World of Warcraft på det viset. <laughs> ja, det stemmer. Og klart når vi har spilt sånn, uh -huh. så har jo jeg tenkt tilbake et halvt år eller et år etterpå på den kule filmen jeg så. Uh -huh. Der han der nødvergen eh, tok til lura-trikse på en trollmann. <laughs> ja. Og så tenkte jeg, oi nei, vent litt, det var ikke en film. Det var jo en økt man hadde med pen og papir rollespill. Pen og papir og tekst, rett og slett. Så. så selv om det ikke så sånn ut, altså det var jo bare en kjattlag. ja. Men i hans opplevelse så har det kanskje vært sånn som jeg får det presentert. Ja. Med fantasien inni der. Uh, og, og, og det er veldig kjekt å se at han fikk oppleve alt vi ser da. Ja. At han liksom han uh, det, det så jo som han på en måte fikk seg en kjæreste. Eller at de var i hvert fall veldig gode venner. Ja. Uh, og så er det jo trist når vi ser at, at han frykter liksom at de ikke vil akseptere ham fordi han ser ut sånn som han gjør. Eller at han nesten, at han egentlig ikke kan snakke da. Hvis han sånn sett, og gamingens og sykdommens bakside, han vil aldri vise sitt ordentlige G. De andre gjorde det. For de de møttes. De alle ville møttes og treffe han her på ordentlig. Men da på en unnskyldning for, at han, for han ville ikke... Og det hadde vært vanskelig for han å reise også, men... Uh, han delte ikke den siden. Nei, men det, det, det, altså det, det kom jo på en fram i fortellingen om um, hvordan dette utviklet seg da. Ja. Uh, men det er jo veldig kjekt å, å høre... Altså, på, til tross av sin sykdom og på tross av at han ikke aldri snakket til folk også, med sin egen stemme så brukte han mye tekst til å formidle eh, til, sine, til å, å være til å lytte på eh, de som var i klaren hans når de hadde problemer ja. for han for eksempel for oss det var, du ser en en eh, mor og en sønn, som ikke så flinke til å snakke med hverandre men der var jo i e bilden til stede og var litt, ah, litt med øret og kom med forslag om hvordan de kunne kanskje bedre forholdet eh, og, og da var han en god venn og da var han til stede eh, selv om dette er kun i tekstform så ser du på en måte utspillet seg i animert versjoner, og vi stemmer. Om vi intervjuer av de berørte ja. i ektliv. Så det er den denne blandingen av som du sier, at de ekte personene forteller liksom mye om hvordan det var da, og hvordan de følte ting var på det tidspunktet. Og så ser du liksom hvordan Ivelin prøver å hjelpe dem i den animerte World of Warcraft-verdenen. Du ser... Ganske fin side med, jeg vet ikke, menneskelighet, medmenneskelighet, det å brode og altså, det å kunne lytte og være til stede. Og han var jo til stede selv om han var väldigt fysisk begrenset. Ja, så tar de med hele spektret. Det var vennskap, og det var drama. Ja, drama også. Og det var hjelp, og det var krangling. Mhm. Mm og de får med alt. Så jeg synes dokumentarisk, biografisk, så er det imponerende, for han får skildret et bredt bilde av et menneskeliv. Mhm. Mm og allt det innebærer. Og filmteknisk, kombinationen av medier som de putter inn her med intervjuer, forteller, stemmer og animasjoner, så er det også bra. Mhm. Mm så han, han imponerer på to områder bare en gang. Så det er, jeg synes, det er en ganske unik historie. Og den er en unik film. Og modig av både filmskapere og familie. Ja, det synes jeg. De. Å gå inn på dette, for det er... Du skal ha tunga beint i munnen. Norge er et land, og det kort tid siden det skjedde, og det har berørt et liv som bor vegg i vegg med oss nesten. Jeg... Så det er veldig, veldig modig og bra, bra jobber. Jeg ser at familien hans, synes jeg, altså de har jo opplevd noe veldig tøft her. Mor og søster og faren. Altså de, altså de har jo valgt å la seg intervjuer. Men de har nok skjønt at sønnen Lise var unik, og at dette var en historie som var verdt å dele men det er ikke lett å stå foran et kamera og fortelle hvor tøft det var at sønnen din var handikappet, og du trodde at han var så den sånn eneste øyne. Det synes jeg var veldig sterkt å se på. Ja, ja. Spesielt mor, synes jeg er synd på. Og så ser vi jo arkivfoto av uh, han Mats, da. Når han på sosiale sammenkomster Fysisk sosiale sammenkomster Og jeg, jeg følte det var, det var så Trist Å se at han Kunne ikke være altså, Resten av familien spilte tennis eller badminton Og han kunde bare se på ja, han, han sa jo om det Og til og med på den Handicap-dagen i fornøyelsesparken ja. Så følte han han var et freakshow Og det var ikke noe særlig det är liksom det är ju som med hans tilstand så det är ju så mycket han kan ju nej. De har försökt att rätta lägga men han har, han sitter i den rullstolen, han är begränsad i rörlighet. Jag kunde köra vanlig mus och tangentbordsslutningen gång. Ja, som sånn Stephen Hawking typ i en riktning. Ja, da, du såg bara fingrarna som bevekte på sig. Ja. at Att det är lite sån hur mycket liv har du? Men på et vis så hadde han jo et rikt liv inne i World of Warcraft ja. så det er jo, det er jo det er en fantastisk historie for alt det foreldrene kunne se var at han satt foran denne PC-en dag ut og dag inn og tasta. Ja. ja så de forstod nok ikke hva som skjedde og hva det for han mm. men også for en lettelse fra de ytterpå når de forstod at de håper de hadde foran det hadde han kanskje allerede fått oppleve. Mm. I hvert fall i en viss grad. Mm. For det presenterer ikke World of Warcraft som løsningen på noe som helst problem. Nei. Og de sier ikke det i seg selv er nok. Så de viser jo begrensningen også. Samtidig som de klarer å vise kan ha har gitt allikevel. Ja. Sånn er jeg. Det er jo ingen grunn til ikke å ikke se denne filmen. <laughs> er det det? Øh... <laughs> uh... Ech jag kände kanske det var ett land som om historien är skönskepå mode det var flere eh röverhistorier med han ville, inne i ville i nissbeller i nissbeller att de gick ut på räds eller tokt eller att at, at han liksom att han räddade dagen på ett viss det må scen men alle den rollspällningen Eh, vi så jo litt når han liksom var med Visse personer At, han, at de hade på en måte En eh, var det mer en ekte samtale Då var mm. det ut av karakteren sin ja. Men kanskje at det, du Så litt av selve Spillingen også og at, det, at det var kjekt Å spille spelet For eksempel at Ja, nå dro ut på eventyr Og nå var med monsteret at det kanskje hadde vært litt av det, for World of Warcraft tar en veldig liten rolle, spiller i seg selv, i filmen. Nei, det betyr nesten ingenting. Nei, nei, det er liksom bare et medium, det er bare liksom en, en, en kommunikasjonsmiddel. Men hadde de flotte eventyr i World of Warcraft? Drog de ut og beseirer monster, og var det på en måte et sånn samhold der, i klanen? Det var kanskje noe jeg sammenlitter, da. Øh... Uh kunne vært der men jeg synes også det var modikt å ikke ha det med ja. for at filmen hadde et veldig tydelig fokus ja mor og sag har jo savnet for sin sønn som hun var redd at hun aldri fikk oppleve mm. og så viste de at det fikk han egentlig oppleve til en ganske god grad mm. og så holdt de historien der for de har sikkert tusen røver historier å ta av ja ja, jeg, tro, jeg tror jeg... men det var nok ikke den typen film Nej. Det var, jeg, jeg tror, jeg, det var... En... Så World of Warcraft har en birolle. Ja. Så jeg var jo litt overrasket av det, men jeg som det var modikt. Mm. De har nok, altså de har jo jeg sikkert massa arkivfotoer og masse text, rollespilltekst å velge ut ifra. Så har de nok valgt denne riktlingen som du sier. For da får du jo også den kritikken, å, skal du løse noe, slagte en dragi sammen og ja. få peng, digitalt pengull. Ja. Hva skal det være godt for? Altså, det er den standard spillkritikken. De kom seg litt under den. Ja. Og de prøvde ikke å att si at det var det som var fint heller med World of Warcraft. Selv om de, det kan ha vært det. Det kan ha vært en del av moroet. Ja. Altså, han, han... Du så jo han ta joggeturer hver morgen i spillet. Ja. <laughs> som er jo litt morsomt da. Han sprang rundt i spillet. Han sprang rundt. Halv time hver dag. Og... og for meg så var det litt sånn rart å... Altså, for han... For dette er jo rollespill, roll rollerollespill. Fordi Ibelin var jo... Det sto Private Investigator. Men ja, jeg skjønte ikke helt hva det betydde. Var det sånn at folk på den serveren fikk bort til han? Og hadde han en rolle i, på den serveren som han hjalp folk? Eller om de bare fant opp noe bogus oppdrag? ja. Ja. det, det ikke var förstås jag heller. Det var ett land där sånt, du folk i detta hål?" Det det det, men det det de liksom mycket, inte så mycket. Nej, det kunde ju ha sagt det geni. Ja. Men allt hjälpte. Kan väl kalla detta för en typ film. Eh, en bra film. En bra film. Ja, så nej. Är det anbefallt att Ja, det för det tilt. Ehm Ja, um... jag tror den passar för aldre, i grunden? Ja, jeg gjør det. Eh, Foreldre og barn bør jo sånn sett finne serien i sammen. For det, det kan jo dukke opp spørsmål, eh, hvis veldig unge barn, eller... Alle kan ha spørsmål litt av den filmen. Ja. Eh, som er verdt å ta opp. Ja. Eh, Ja, jeg vet ikke, du, du har jo En sønn, men han har ikke sagt så mye det... Neida, men jeg så jo Han satt i det etter å tenke så mye Han hadde det da, ja. ikke alltid han sitter så stille Det er tydelig han fylte med Sånn, han tenker Helt sikker på det Og kommer det å ha sånne en dag Så har vi i hvert fall at Denne at med har sett denne filmen i sammen mm. Om det gjelder spilling Om det gjelder det jeg på utsiden Om det gjelder sykdommer Om det gjelder de som skiller sig ut så har man dette som et referansepunkt nå. Og man kommer til ha det i stunden frem, gjennom det, tror jeg. Mm -hmm. En plattform. Så kanskje det er en i klassen, eller en trinn over, eller under, som, om det kan ha noe, være litt sånn som han der nede på, på denne filmen, og gjør. Om det kan være sånn for han også. Mm -hmm. altså, så, da har man den inngangen med en gang. Mm. Så jeg, jeg tror det er et frø, altså. Det, altså det, jeg vet ikke hvor mye, det var kanskje ikke så mye fokus på selve sykdommen, men det var nok meningen heller. Sånn, ja, dette er en sånn sykdom, og det sånn skjer med kroppen din, og sånn kan du bekjempe deg, det var ikke det så var meningen. Nei. Men bare det å gi deg et ansikt, tror jeg kanskje nok. För nå synte man så väldigt synlig. Den var väldigt synlig. Handicappen var synlig. Ja. Altså. Så du förstår på något hur svår det var för han. Ja. Och ju han blev, jo mer og mer synlig var det ju. Ja. Eh så det det det debatt du kan se det och vad det gör med kroppen, det tror jag kan også være något som ungdommer eller barn kan lura på sån, oj, vad vad den synte men kan gör det med deg, og hvor lenge lever du, altså det er jo noe som barn kan lure på da, ja, ja. Og, det, og det er jo for sånn at det er så vidt, altså som det er et veldig alvorligt tema som altså, han dør jo til slutt ja. at unge folk også kan dø det ja, er sånn, de har innganger til mye ja. men så trenger du ikke være en sånn fullstendig lærer heller, mm. tenker du, vi har sett filmen, mm. og det har vært en fin kveld å dela i sammen og så ligger den der ja jeg liker det Så får man se hvor mye så boble døvefladen. Ja, ja, ja. Karina, eh, du... <laughs> har du... Altså, tenker du se den selv, alene, eller med noen du kjenner, etter har ha på fra meg og Joachim? Nå? Jeg se en gang hvis du ikke er hjemme og sier at du skal slippe se en, en gang til. <laughs> <laughs> ja, altså, det til og med folk på jobbet min, som ikke gamer gamere helt da, som har snakket om denne filmen. Du trenger ikke være gamer. Nei. Men kanske noen gamere sånn sett burde se dem. Bare for å få et lite innblikk. Mm. I en verden de gjerne ikke kjenner. Mm. Nei, skal vi gjøre oss det med akkurat anmeldelser? <laughs> ja, det kan vi. <laughs> god nyeta. Hej hej, jag välkommen till super linjeta. Nu går det og gale Nå går det shaftiga. Som är olja. Nej, Olja, olja lin kan man säga. Olja kan man säga. Si. Eh, <laughs> men först är lid en sån rejs, inte resebrev, lyttar brev. Ja. Eh, men fick en melding ifrån Kai. Ni lyssnar? Ni lyssnar, som ingen vars känner. Velkommen, Kai. Hallo, hvem er du, Kai? Jeg trodde dette var skamming. Jeg trodde noen skulle få ut i til pengene våre, om det er null kroner i budsjettet vårt. Jeg vil ikke ha kontonormer vårt. Nei, det kom kanskje senere. Men oss lurte feilt på om det gikk an å finne oss på Spotify. Jeg går ganske streft med det, også. Mm -hmm. Men det går han? Men ja, så da, Men ikke måtte, da måtte jeg... Jeg lurte selv på med jeg på Spotify. Men det har vi vist ordnet på et eller men hvordan finner du oss? Jeg har ikke funnet oss heller. Nei, nei du må gå i søkerfelt og, og skrive veldig tydelig og klart. supertech Med tre store bokstaver. Ja, jeg vet ikke om bokstaven var mm, store. Men... Jeg har skrevet supertech tech uten å finne oss. Åja, og da, da, da fant du ikke. Nei. Uh, ja, for jeg, jeg måtte jo sjekke selv. Og så var det enten i iTunes eller Spotify, så dukket opp, did you mean super sex? For, for det er en podcast Som heter Super 6 ja, Det er ikke tv-spill Nei, det er ikke tv-spill, det er ikke oss Men supertech med vi, vi finnes både på iTunes og på Spotify Så det, da starter jeg, Han er Kaido mm. Og han synes Han er en ny lytter Og men så hadde jeg en forslag da, om at ja, kanskje dere skal sette linken denne Spotify-linken på, på hjemmesiden vår på Facebook og på Wordpressen Men da måtte jeg jo søge litt om da ble jeg litt sånn opphengt i våre gamle episoder Ja så fant Hvis du gå på Spotify og iTunes så går ikke episoden lenger tilbake enn 2020 så du hamner på episode 40, eller noe du kanske ikke gå eldre. Ah. For en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor. Men på nettsiden vår ligger de der. På nettsiden så kan du høre alt fra episode 1. Supertech i WordPress. Ja, her er du inne på Spotify nå. Og du fant Supertech, podcast av Joachim Owi. Oh, jeg finner han ikke. Du må skrive det ordrett da. Hvis ikke finner du det, er det Ja, har Supertech. Supertech. Ja, sån så där. Super mellan. Och ja, du måste stouru bokstaver med TK. Jopp. Då finner den. du finner den. Ja. Okej. Okay, so så det är rutt det. Det den är veldig. Och så kommer du til Captain Supertruse. Det er heller ikke oss. Kornetått? Eh. Eh, så det skal man fikse Kai. Eh, uh, veldig kjekt at jeg uh, vet ikke hvor Kai Fantos i utgangspunktet på via Facebook eller via bekjente, eller om vi tipset. Uh, Joachim, du sa at sønnen din fant oss på en topp 10-side. Jeg har aldri hørt henne den siden, men ja, han gjorde det. det. Så på, på et eller annet vis så, så vi er liksom udieteren, men det er litt sånn uhåndgripelig. Det er ikke lett å snappe oss opp, altså. Nei, det er sånn diffust. Er som sånn en alvegull. Alvegull. Det er sånn regnbuen. Vi snapper oss i lommen, ja, så tar vi oss opp igjen, så Gulle Gullet gjennom Reilbuen ja. Men for oss, for de som klarer å oss så, så er vi veldig glad I våre få luttere Som finnes det Vi gjør alt for dere <laughs> så, så, Eller alt dette vi gjør, gjør vi for dere Ja, ja, ja. ja det ja. blir mer riktig uh, Så da, da Vi skal få uh, Spotify-linken opp Vi skal gjøre en litt bedre jobb Med å være synlige Uh, nå er det jo en svaghet i Spotify at det, hvis du ikke skriver det med store boksaver T-E-K om, så finner du oss ikke uh, Men nå er dere opps på det uh, Og så har jeg hørt en ny, en, Det skal komme en ny nettside eller forum uh, Der både spillere, streamere og influensere Kan samlas seg Men det er i alfastadiet så alt jeg har gjort er at jeg har meldt min interesse, oh ja. så kanskje hvis vi kommer oss inn der, så kan vi spre oss enda litt mer. Ja. Jeg husker ikke hva den sier å hette nå dessverre, men denne, jeg tror Pressfire eller game of the Tenway en av de som ikke dette. Da. Ja, da, må da må vi være der. Det er jo sånn at en av de lengst levende kringkastingene, hvis ikke en av de får, så kaller oss for kringkastinger i alle fall. Det er det ikke mange som vi har jo innholdsprodusenter og podcaster og sånt noe hippie greier. Ja, ja. Nei, vi er ikke der. Vi kringkastere. Vi er kringkastere. Vi, er goga, vi, er kringkastere. vi er NRK. Vi kaster i kring. <laughs> ja, for når, når jeg begynte å gå på vår WordPress-side, så havnet jeg på episode 1. Hva skjedde da vi? Det var oktober... 2015 helig ku <laughs> så, så om ett år så firar vi 10 års jubileum eh, men Jocke du vi var ute der før Trump sa att vi Ja ja, så så länge i det liksom. ja. Han var bara en fisare fortsatt det, men ja, han var har han har, ikke, han har ikke tenkt på att bli president en Nej. Men Jocke, jo du snackade om Nintendo sin nya konsoll NX och vi visste inte kan det vara för dig. Nej, jag har gömt netten och mig hem sen en gång till rätt. Du sa at det liksom, ja, det, jeg tror det skal være sånn bindeledd mellom Wii U'en og 3DS'en. At det ikke en konsol, men det mer som et sånn type skylagringsprosjekt. Hvis den tente å høre dette, så er det det de lager, vet du? Jeg håper aldri de hører på det. Så det var litt sånn kult å høre på hvordan ting var for ti år siden. Og vi snakket om spill som er, har kommet og gått. Så det var litt liksom sånn rart å dykke tilbake til våre aller tidligste episoder. Ja. Å høre hvor feil vi tok, begge oss. Ja. Og hvor spent vi var for visse spill som ikke sto an, Kanske Men også spill som ble suksess og som jeg husker godt nå. Er det noen sånne spesielle du kom på? Jeg tror det var noen... Du nevnte Project Singularity, det nyeste David Cage-spillet. Ja, på det tidspunktet, det var bare et, eh, kan si et prosjektnavn, men det ble jo om det Detroit Become Human. Så ble det okei. Okay. Ja, men helt okei liksom. Ja. <laughs> og så var det ny, det, det var et nytt eh, eh Fallout-spill som skulle komme. Var det Fallout 2 så se? <laughs> <Wait, laughs> jeg kaffe av Fallout, det var. Var det det ja. ja, det kan gatta. Uh, og så var det snack om noget Tomb Raider, sås skulle komma. Eh uh, och var med med var altså vi var mitt de aller första episoderna. Då var det PlayStation 4, Xbox One Og Wii U, som var liksom det var inte snack om ny generationen och. Nej. Så då, då var man mitt i den cyklusen där och det är lite sjäkt att höra liksom som var bra på den tiden, men de nye konsolene, da må du litt ut i episode sikkert 10-12 før det kommer. Ja. Så det er liksom en arkiv, tykk, dette. Virkelig. Så hvis du vil følge med på spillutvikling, så kan du egentlig bare gå til episode 1, så ser du hvordan vi spekulerer, og sikkert eh, ta veldig feil på noen ting, og litt rett på andre ting. Ja men, men jeg vet ikke om vi skal utsette våre lyttere for, for vår tidigste episode, det, er, det er, vi er litt røffe rundt kanten i det. Vi er okay, det altså, vi var unge og uredde. Hva var det du sa i episode 2? Det var, det var bare til å ta av seg rundt om og å kose seg og, og, og lytte av på oss. Men det, altså så lenge folk har avklart dette med folk i sine nærmeste omgivelser, så støtter vi opp om det enda. Ja. Ja, Men det grejt gör vi så avklara igen då. Säker du får så där en fyrkant bak En fyrkant? Ja, sån fyrkant vet du, så inte tre fel. Ja ja, ja sånn, ja, ja <laughs> ja. Så avklarar med din närmaste? Ja. Så kan du luta akkurat sån som du är mest komfortabel. Ja, ja. Med med o väldigt fri sinne i studion. Ja. Alltså med får bare bara utfolla sig. Altså, jeg aner jo ikke hvem av som har rådne bukser på nå. Men vi har alle lang bukser på i hvert fall, så det, det kan vi ja. ta på. Ja, ja, ja. altså, det altså, ja. er veldig, hva uh, ordet er, uh, similiserte ja. i studio nå. Men hvordan folk velger å uh, konsumere oss. Det får være opp til alle enn hver. Kanskje vi har blitt for sturegne? Vi må, etterhånd må vi ta et oppgjør mer, altså. Nå, nå må vi sjekke det. Ja. Ja. Ja. Uh, Men kan han ett spørsmål till oss utan om linken han kan? Nej, nej, han gjorde egentligen bara de, altså, om det gick han och finnas oss. Det ja, det gick klart det för det han det verkar som om han hade all i han kanske sitter framme en datamaskin. Han skulle ha dette. Ja, han vill ha sig i bilen. I bilen då. Ja. Det stöter med det Ikke inte trafiködelägande och höra på ljudbok. Nej. Bare ikke, ikke begynne å fikle med episoder, spole frem og i episoder og sånn. Nei. La, la det gå. La lydsporet lyd gå. Ja, ja. Det er for godt og vondt. Vi er med deg hele veien. Hahaha. <laughs> så, så Kai, kanskje du en sånn en arbeidens kar som kjører mye rundt i en arbeidsbil, fra og til jobb eller fra og til oppdrag? Ja. Som må gjerne høre på oss. så kan det bli litt klokere potensielt. Hahaha. Vi har hatt tanker. Ja. Og ytringer ja. han, Innen han kom frem uh, Og han synes Sporter han, er det greit At vi nevner han i denne episoden og synes Det synes jeg var ganske kult Ganske gifte Ja, men altså, sånn, helt seriøst, dette er dritkult For vi kjenner veldig mange av lytterne våre Ja, ja, ja Eller ja, sånn, andelsmessig Ikke at det er så mange lytter, andelsmessig kjenner vi lytterne våre ja. Ja. ja, ja, ja Så vi ønsker alle nye velkommen Og jeg tror, altså eneste grunnen til At vi har 10.000 flere luttere enn det man har per her i dag er jo for det de ikke vet om oss Ja Av de som har oppdaget oss så er det svært få som har forlett oss Du mener det? Ja <laughs> Du har sett halve dette Nei, jeg har det på feelingen ja, ja. Det, det er et eller annet uttrykk for det altså, at vi klarer å holde på å uh, bruke massen Ja uh, det, Og det er noe spilindustrien som vi alltid håper på att nordefust har fått en brukemasse så glad på Holland längst mulig. Ja ja. på engelska kalles det retention rate tror jeg. Ja. Eh uh, retensjon? Retensjon. <laughs> retensjon med rocke. Ja. Ehm, uh, mega gå over til nyheter. Eh mega ta uh, litt PlayStation boost med ta det konsolvis. Uh, PlayStation har den presentasjonen. Ja. Ikke lenge siden, det største som kom ut derfra, det aller siste traileren de viste, var Ghost of Yutai. Har eh, du lagt med Sushima, jeg? Ja, for det lurte jeg også på. For når jeg så traileren, så så jeg at dette... Dette var jo kult. Men hvorfor lager ikke din oppfølger til Ghost of Tsushima? Men så er det jo det. Ja. Det er toen. De har de satt den i en helt annen era. Om okay. en helt annen... Um, hur karaktär. Men det är bara att glädja sig till sånt. Ja, jeg, det ser ju väldigt bra ut och jag likte ju Ghost of Tsushima. Eh, men dessvärre så är ju detta Nomato, alltså det det är samma det är liksom on men det är ju helt en annan era av den japanska historie och en annan karaktär och spelar fanskaren klickar ju i vinkeln de ville se mer av den nakna rumpen för han är Hovedfiguren igjen De orker ikke se damer med hver hovedkarakter Så da ble det mye sånn Åh, oh, de har gått woke Åh, oh, dette er spill bare for å appellere til damer For å appellere til eh, LQBGT-bevegelsen Plus Fordi, plus. Plus. Fordi jeg, Vi skal være en mann Vi skal man en mann i mann Og se på en man i rumpe når den setter seg i sauna jeg, jeg skjønner ikke hvorfor de har klikket sånn. Da finnes det andre kilder, det er sant, hvis de vil se det? <laughs> ja! Akkurat! Historien til han... Uh, jeg husker ikke hva hette, men den slutter på en veldig... Den er ferdig, du trenger på fortelle den, Han er på en måte... Det var en komplett historie. Men dette skjer jo hele veien. Ja. Nå har vi knyttet oss til en karakter. Vi har blitt kjent med en karakter, og vi bryr oss om han. Mm -hmm. Og då blir ändringen, ändring är alltid vond. Ja. Jag med världen har det i presslist spelte som Raiden, i Metel Gear Solid. Ja, ja, jag eh, ja, ja, går så bra? Nej, det gårs inte bra. Det du får like ja. en gamer speciellt lika inte förändringar. Det är allt för mig, det är allt för mig att hålla sig. Ja. Och och har ju en sån kan du säga si, en type som hun identifiserer seg på det spektret, så hun foretrekker å bruke pronomen fremfor hun. Jeg tror hun foretrekker dem, de. Og det kan jo ikke spillere takle. Så da har det gått bananes på det også. det har jeg ikke det. Og, og, og, og, og du ting, sant? Fornærmene og truerne og alt det der. Alt det der som vanlige gamere gjør. Så kongelig og rog er jo råg deg i Norge. Dem, de. Ja, <laughs> ja. Er det, det er jo vanlig. Ja. Holdt på med dette i overhånd, drar. Mm. Det er virkelig ikke pronomen. Kjør bra. Så dess så har denne, det som skulle være en glad nyhet med dette spillet da, eh, har jo fått litt liksom, sånn ha medfart da. Det er jo 20 siden. Mm. Gamer er sinte. Ja. Ikke alle, men det er noen som bare koger sammen i gryda her. Høylykt. Gnåling. Gnåling. Beste kjører på den kanalen. Vi må videre. Vi må videre. Playstation har også annonsert at de skulle ha en provutgave. Den kom ut for et par dager siden. Koster 10-12 000. Det er mye penger. Og bedre grafikk, ja, men ikke noe som du må hoppe av stolen for. Nej. men det er historiens, tidenes, universets Kraftigste konsol noensinne Ja, du har sett reklame Ja, ja Så har han sånn PCSR-oppskalering uh, ja, Det er, det er smart som fi Og kan sikkert kjøre bilen Spillet er jo lekkere Oi. Det er jo lekkere Ja, for du ser traileren Så er det bare, se hvor stygt det er På den gamle konsolen Det er ikke sånn at de skal en ny TV, sant? Ja, ja. Så er det en TV-reklame med sånne baller Og masse farger som spretter og så deler linje seg i to på midten, og så venstre side er hvor grott og trist min gamle TV, ja. og høyre TV er hvor god, er, er hvor, hvor god er den nye TV'en er. Ja, ja, ja. ja men jeg sa jo det gode bildet på min gamle TV. <laughs> <laughs> jeg tror det er ikke drengt for oss, meg og deg, Jukka. Nei, jeg verker jo ikke selv, da. Læger, nei, nei, ikke. Nei, ikke og min, min TV som sånn helt brukbar, men for folk, er for, det er en luksusvare for luksusfolk. Helt greit. De, altså de, de, de, hvis du er velget til å betale 20 000 for den niste kjernkortet, så kan du sikkert betale 10 000 for den niste Playstation. Men det skal jeg si. Klassikutgaven, så har estetikken fra PS1. Ja. Det altså ser nydelig ut. Ja, og der kommer jo den låntrekningen inn. For dette var en version som var veldig, veldig begrenset opplag. Ja. Uh, og da må du stille deg i kø I låntrekning bare for sjansen Til å kjøpe en konsol Til prisen av 15.000 Jeg liker jo litt sånt <laughs> Og tenk på de som har den der uh, Den er verdt mye ja. I alle fall helt til de åpne plastikken ja, jeg, jeg tror hvis du får taget sånn Så kan du sikkert få 20-25.000 foran Ja det tror jeg ja, Jeg venter noe når men uh, ja, uh, det er jo Playstation 5 Pro. Mm. Uh, en annen Playstation-nyhet er at uh, God of War play lansert på PC. Ja, det, det er, er mange Playstation-spill som kommer på PC. Kommer flere og flere når det er økende tempo. Uh, og noen vil kreve en Playstation-konto som er litt rart. Men ja, det er spesielt. Nå ber det jo PC-brukere som er veldig rebelske om å kan Kanskje registrere en Playstation-konto Og i visse deler av verden så er det ikke det mulig Hvorfor skal du Registrere en Playstation-konto For å spille en egenspillerspill Offlinespill som God of War Det er derfor jeg elsker retrospill Har du disken, får du spille Kassetten du får lov å spille Konto altså ne? Alt skal konto, alt skal ha abonnement ja, ja. Jeg har abonnement på denne drikken Som åpner opp søppeldunken min hjemme Hvis jeg kaster på smitt Det betaler du for det Nei, nei, men de skal jo sikkert det. Fødselsnummer, personnummer, bildet mitt og passord, vet du. <laughs> de, de vet hvor mye du kastet, søppel du kastet. Alt Men selvfølgelig, i dette God of war så var det en modder som klartte å fjerne denne restriksjonen. Uh, så det, det, det var det kjapt ute med, men like kjapt som den kom ut, så ble den trukket tilbake. Og jeg tror det er han ble litt redd for at Sony så gå i strupen på. For dette er selvfølgelig, Sony har jo et mål som från mest mest hur ni brukar massa som liksom sälja reklam till. När klarte det? Ja, det är det så poängen. Ja, när klarte det? det. Verlden tänkte mest ja. uh, så det är PlayStation eh uh, men kan promote Nintendo. Ska va? Där har de listat klart alltså. har de med. Nintendo var saktiskt. All World som er Pokémon mot Guns, har noen kalt det. Og så først var det sånn, ja, ja men hva saksøker du de for? Og så har det kom fram at de saksøker de på noen sånne veldig sånne vage spelmekaniker, som for eksempel å gå ut i skogen og initiere en kamp med en ukjent part. Og det høres ut som alle slags mulige eh, eventyrrollespel. Men tydviser har Nintendo en patent på detter. Det, det <laughs> så, så har det heltæker de sag. S då har det så en tri såne kan se elementer, som Nintendo segde, de har patent på og som de sagdePaar World har missbrugggt. O så skal de sag så for 66 tyen amerikanske dollar. som med i team, Nej? Så Haley Grey och el såna eh øh, varför gör du det? Sum alltså Pablo. folk det är de. liksom hobby. Men men varför summen så liden og, og, men er det fordi de egentligen inte har en så stark sak? Eller er det bara sån symbolisk sum? Pablo har ju inte miljoner säkert på detta spel. Øh, ah, så med vet vad förlöb det helt kos den rättsagen skal gå, men som du säger Jukka Nintendo er jo veldig med alt som er deres rettigheter. De er leketegsproducenten, så ikke lekemonstrettigheter. <laughs> ja! <laughs> Virkelig ikke! <laughs> Nintendo er, har jo også utvidet fornøyelsesparken sin i Japan. Der Donkey Kong-avdelingen åpen nå. Med og Karina så en trailer for det Med Shigeru Momoto gikk Han gledet seeren gjennom parken uh, Hva synes du? Nei, jeg kan gå, dra dit Åh, oh, jeg er med deg Ja Vi kan passe bonnigeren igjen Jeg kan ta med bonnigeren Hva synes du så kjekkast du? Jeg er jo veldig glad i karuseller Men det ligger også gå og se på ting så jeg det kost meg bare å gå rundt ja. Tror jeg Jeg er veldig glad i Mario Så jeg tror jeg det kost meg i hele den parken Hvor så Donkey Kong-biten ut? Hva var det de hadde Det Nei, litt trær og trommer Donkey Kong selv? Donkey Kong <laughs> sånn, ah, ja. Du hater jo sånne sånn Langvegn så <laughs> Er det en... Eh... Hva er dette? Fobi? Fobi? <laughs> ja. Verst, jeg vet. Figurfobi? Bare hvis det er en sånn maskott. Ja? Åh, oh, nei. <laughs> Takkler du ikke? Eh, det, vi så jo en type karusell, som du sier. Også så sånn vi litt av parken, at du kunne liksom gjøre visse ting. Sånne minigames, nesten, så du kaller det. Det finnes jo ellers i parken også. Mm. Der du kunne liksom leka med... Samlet, på, samlet på ting med anbåndet ditt. Og så hadde du en Donkey Kong kafé eller noe sånt, tror jeg. Der kunde du kjøpe noe mat. Giftshop. Giftshop. Uh, ja, det så gøy ut. Men forløpig så er det jo bare tjengelig i Japan og i USA. Fordi dette er Universal Studios samarbeid. Det de som lagt filmen, tror jeg. Ja. Så det er, her er det synergi, sant? En person, eller fire, tre... Ja, vi er nødt til å oss til Nintendo-parken en vakker dag Det er jo langt av året, men ja, kanskje Vakker dag Hvis vi befinner oss i Japan, så kan vi også dra til Kyoto Det er en Nintendo-museum oh. Og det har, den har også åpnet nylig Og det såg med en YouTube-video Og en fyr som tok for seg de aller kjekkeste tingene Og det har du liksom, der ser du hver eneste minste ting som Nintendo har produsert både hardvare og mykvare, mm. eh, spilkort, du kan teste, jeg lurer på om du kunne male ditt eget spilkort eller noe sånt, i retro-stil. Ja, sånne vanlige spillekort, ja. det de begynte med. Nej men det var en spesiell type kort som de kunne spille i Japan, skjønner du. Ja, ok. Eh, Ikke sånne hjerter og ruter. Nei, nei, det var litt mer spesielt. Ja. Ja. Mm. Og så hadde de sånne giga versioner av, uh, av kontrollene som du kunde spille som minigamespill. Uh, for eksempel, altså, det var en gigantisk remote, ja. og der måtte du to personer for å håndtere. Og den brukte du til å, å styre et skip i Wii Sports Island eller Kjærlig takk. Jeg elsker det da, du. Jeg synes ikke noe jeg kikker om motoverfølger på seg kanskje. Vi trillager vi lager en 20 ganger større kontroller. Så må du ha to forhold. Det så sånn ganske lege ut å spille noe. Men så er det sånn, du, du må, hvert spill koster så, så mye poeng. Og de poengene får du når du kjøper inngangsbilletten. Sånn at folk sitter der i timesvis. Og, og du får kun som mye, og du får ikke kjøpe ekstra. Så når du har det opp, så må du gi deg litt. Oh, bruk med Søke så en sånn Lonely Planets guide til Nintendo-museum. Ja, det var en som sa liksom, dette er i hvert fall det du bør bruke poengene på. Hvis ikke, så du kan jo bruke det på dette, men det er ikke like verdt som disse tingene. Ja. Så jeg var litt kalt å begynne. Kult. Men så er det jo, jeg tror det er mye for, kan si, fans si, fanservice. For du, du ser liksom... Altså det er mye som er gjemt bare et glassmonter, men jeg tror det er mye du kan lese og lære også. Eh, Norge er jo sånn interaktivt, men jeg tror det er også mye sånn... Kanskje som et museum, rett og slett. Altså her har du arkiv. Ja. Eh, så det er nok ikke like sånn... Det er ikke en Du vet at du går til et museum, så det er nok litt mer lesing og litt mer sånn... Jo jo, ja. det er også veldig kult, du. Uh, og så har de disse gigantiske putene Som jeg har grevet lyst på <laughs> Jeg vet ikke om du har sett det Nei <laughs> <laughs> Alt er gigantiske <laughs> ja, De har en uh, Jeg tror det er en, uh, en En remote En Super Nintendo controller Og en Nintendo 64 controller altså, Som puter, som puter og, de på større... og de har de svingende og hjørnene og... Ja, den er like stor som Dette tror jeg Nå strekker jeg jo og altså en stor sofa, dobbelt sofa -puta. Ja, den tar plass. Uh, og, men, det, og det er en av de kontrollene? Ja. Og det, den, den skal dominere sofaen, tror jeg. Det blir sånn, Okej, okay, det blir sånn snakkeobjekter. Hva faen ville du hatt da? Jeg ville hatt en Nintendo 64. Da. Kontrolleren? Ja, fordi den har hatt tre sånne staler. Ja. Jeg tror det kan være galt, kjekt å liksom Det er to armlenere. To armlenere, <laughs> og du kan holde rundt den, liksom. liksom men, uh, Hva er det da, den Super NES og... En om imot vi WeMov. Ja, WeMov mm. er ikke så gud. De ja, det er en lang stav. Ja. Det, det er kanskje ikke så greit. Hvordan du sitte med den? Altså, den stikker i ryggen, altså. Og Super NES, <laughs> snakke med, og rødbrun, med hvit og rødbrunn, eller snakke med firfarger? Hvit og Ja. ja. en japansk versjon. Den er også kul ut, men litt sånn uh, rektangel. Ja. Den Nintendo 64-formen er jo spesiell. De ser det som en høygaffel, eller sånn. Ja. Veldig unik, og fargen, alt stemmer. Uh, men hvis du skal kjøpe den, du kan kun kjøpe den på museumet, ingen andre steder. Oh, ja. Så det er liksom sånn, du må komme deg på i platt, for mulighet til å kjøpe den. Og det er kun en pute per besøk en gang, sånn så de, de må gjøre det eksklusivt, sant? Oh, <laughs> uh, Snakker om å skape etterspå, sånn. <laughs> så, så jeg har ju sett bare liksom, hva er prisen på denne. Ja Du må i... Norske kroner Hvis du skal kjøpe ban fra en eller annen som har vært på museumet På ebay Hva kaster den inn i museet da? Nei, sikkert litt mindre Det er firekontroller Ja, det er supernintendo Det har du i firefarger Ja, det er firefarger Nes Japansk Nes Japansk Nintendo Kan du vise? Kan du i morgen kan vi vise Joachim, Nintensokskilletroll Jukka. Den var kul, altså. Han var kul, ja. <laughs> jeg vet ikke det er 3000 kroner kule, men... Ja, men... <laughs> altså, du selger den jo, så hadde du kjent. den. Det, det er sant. Ja. Vent, vi må videre. Vi Nintendo har lansert en ny havvare. Alarmo! <laughs> Som er helt alarmklokken. <laughs> da skal jeg ha. Uh, da har du sett det, Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Det jeg synes var veldig morsomt var okay, den skal vekke deg, ikke sant? Selvfølgelig, den koster jo 100 dollar. Eh, det det. Og, og den var være koblet til du må kjøpe den i e kjøpen. E Nintendo-kjøpen. Ja, ja. Men det får ikke mer lov til i Norge. Nei, nei. nei. Men den ligger på de norske nettsidene, så kanskje de begynner med det. Ja, ja, jeg, hvordan... Hva det ikke bare et, ja, men, du sa? Ah. Det finnes en Nintendo-fysisk butikk i USA. Der kan du kanskje kjøpe den til ja. Men hvordan du skal få i Norge Vet jeg ikke For disse kontrollene til e-shop eh, e mm. Det kan du ikke kjøpe i Norge De må du ha engelsk adresse ja, det har For å få lov å kjøpe dem uh, For jeg prøvde jeg <laughs> Men dette er en alarmklokke Ja eh, Som må være plugget til strøm Og er, er wifi så at han kan last. Og må han være i stikkontakt Han må være i som er en svalg Han har ikke batteri Nej jeg tror ikke det Nei ja, for hva om du vil flytte klokka? Nei, da mister du... Jeg vet ikke om du har en save der, men... Det var en vinnekart. Du, du, du må jo laste ned sånne tilleggspakker og musikk og sånn, for han skal vekke med Nintendo, lydefekter og musikk. Altså, den er jo kult, det var jo annerledes tungent. <laughs> altså, ja, ja for, altså, hva som helst kan vi egentlig vekke deg. En alarmklokke, en hane, men... Det skal jo prøve å appellere til gamere Hei, mm. hva om du kunne våkne opp Gradvis til favorittsangen din Eller favorittkarakteren din. Ja, for du kjører et fullt tema Med bakgrunn og, og Ja Alt går i et tema Og så skal det liksom gradvis bygge seg opp til, til du ikke kan ignorere det lenger mm. eh, Og så skal han liksom Lese bevegelsene i sengen så at det når du står opp Så slutter lyden og så kommer det en sånn du da da kan säga något om sömnkvalitet och? Ja. men det funkar bara visst du är ensam. Ja. Visst då att tosta ledaren nettopostad. Så så alltså det det är mycket sån check sån åh ja, är det inte an att de har vågat sig och och törr liksom satsa på något så banalt som en landplockare. Har glömt det att i de lagt det pokeball till så Gameboy-spelaren så är den Walkern. Ja. Ja, stemmer. De prøver sikkert ikke på noe sånt innimellom. I ja. Power Glove. Ja. Altså, ja, de, de to. Ja, ja. Det er sikkert litt kult, men det er ikke for meg, altså. Hvem er det for? Jeg er spent, men noen må det være for. Ja. ja. Men altså, jeg trenger ikke få målet søvnkvaliteten min. Hvis jeg er sikkert trøtt så har jeg sikkert sovet dårlig. <laughs> Eller sovet lite her, sånn. ja. så, og så, altså, også Altså, det er jo mange som ikke sover alene. Altså, det fungerer ikke dette for deg. Ikke overvåkingen. Nei. Men det får jo lyden. Ja, ja, lyden kommer ju. Men, men det at den skal registrere bevegelser ved siden av klokken, for det er sånn at du har stått opp og på en måte at du går fra stedet. Kanske jeg har lært fra dette sovespillet sitt? Er det Pokémon Sleep eller hva er det? Ja, stemmer. Det var en ting. Hvis du er flink og sover, så blir Pokémonen den stark? Ja. En app. Og den også skal måle søvnkvalitet ved hjelp av mikrofonen. Så det kan være en videreutvikling av det konseptet. Ja det, ja det. Ja. Søvn er jo noe befolkningen sliter med i økende grad. <laughs> det er sant. Det er så jeg er sikker på det glade markedsøvnene, <laughs> dette greiene altså. Særlig unge sliter, men vi er jo bedre med voksne heller. Nei. Så jeg tipper de, så kan man det selge. Det hadde vært mer frist, men hvis var mindre etter seg. Men er dette teknologi som koster 100 dollar? Nei, det koster 2 dollar. Ja. Og så setter jeg jo Nintendo-stempel på det. Ja, altså siden de har koblet til Wi-Fi Så skal du laste ned liksom, en Zelda-pakke En Mario-pakke Altså, det kan jo komme Koster det penger? Nej men jeg tror du må ha Nintendo-abonnement Hælp! Kjekt for å ha det Ja, det dumt folk som ikke har det Jeg vet ikke, altså hvis du ikke har en Switch Er det vins så kjøpe denne? Altså for like mye ut av den Ganske mange som har en Switch da Ja, ja, ja, det er jo det Det er jo rekorder uh, Men... Uh, det var liksom ikke den nyheten vi trodde den internen skulle komme med. Jeg tror hele veien at det er Switch 2. Så jeg tror, Øy! Alarmklokke! En ny <laughs> Men det vi med en på Switch 2-en, så kom det jo nylig ut at Kassetten i Switch 1 skal passe i Switch 2, og online-systemer og bedlemsgave i 1-en mest sannsynlig passer i 2 -en. Kan jeg komme på dem? spårdom? Ja. Jeg tror... Det kommer til å være fysisk annerledes, kassettene til Switch 2. Og jeg tror det kommer det å være en extra luke, eller et extra spor for Switch 1-kassetten. Uh -huh. Og jeg tror de kommer det å forsvinne i senere iterasjoner av havvaren. Ja Eller det som skjedde med 3DS og DS bakover Når folk ikke trenger det mer, liksom. Eller, så, så kuttet de du ut, og så ja. har de økt etterspørselen for de retroproduktene, eller de tidlige modellene Hørte det først i Supertech, episode 67 Altså du tenker det at De tilbyr bakover kompatibilitet At det er med en sånn Ja, vi hjelper dere nå i begynnelsen Men det skal ikke være for evig Ja, det tror jeg ja. Når det kommer med pro-utgavene Eller slim eller hva det er, Så tar de vekk akkurat den funksjonen der Ja Interessant yeah. For det koster jo Å emulere bakover ja, altså, de, de kommer nok til hverdere i e-shoppen og sånt allikevel, ja, ja, ja. men de skal bare det Har ekstra etterspørselen. Akkurat som OLED, har ikke det noe greie om at den funker ikke med disse pappfigurerne? Øh... Uh... Eller noe, er det noe der? <laughs> ja, det er skikkelig lett. en eller annen sånn liten greie som ikke funker med OLED. -en. Ja, altså, Switch OLED er at det er som ikke går bagover det. Ja, ingen stor ting med den da. Men, men det er sånne små endringer de har hele veien, og det er alltid noe som plutselig forsvinner. Okay. GPR-slotten, den forsvant fra DS eller 3DS-maskinene etterpå et tidspunkt. Ja, det er stedende. Ja. Og det er så samme tror jeg skjer ja, men vi får se. Det blir uh, interessant å, å se uh, om du har uh, rett eller ikke, men det er hvertfall fint at de har startet med Switch 1 bakover kompatibilitet. Ja. Fordi akkurat nå så, du har jo en enorm brugemasse i Switch 1. Det kan ikke basha på den. Nei. Det hadde vært litt dumt. Ja. Også kan jeg fortsatt, folk som lager spill til 1 kan fortsette å lage spill til 1-en. Det blir en sånn mellomtransisjon at det, ja, du kan lage spill til 1-en, og så oppskalerer de at det, de ser enda bedre ut på to ja, for de siste par årene, så står dere nesten i samtlige anmeldelser av storspill Tekken suger Ja 20 bilder i sekunder Nå kan du bare plukke deg inn i Sage 2, og så altså, funker de ja. Og, og det, konseptet blir nok det samme Altså, docking, håndholdt, eh, av på med Joy-Cons Jeg ser ikke for meg at de skal for mye med det vil det komme en spådom om kontrollerne? Kommer det en ny gimmick? Ja, det har ju mange har spekulert, eller mange har jo sagt at eh, det blir ikke sånne skinner som du glir av og på, men det er magneter. Åja. Oh God. Gode, harde magneter som, klakk, så er det på liksom, og så håller de seg egentlig ganske bra fast, men så må du liksom trykke på et eller annet for å løsne det. Ellers så skal det være like, i forhold til IR-sensorer, bevegelsesensorer, knapper. Uh, ja, jeg tror ikke de beholder alt det der, for mye av det ble jo ikke i det hele tatt. Denne IR-sensoren, den er så vidt brukt. Det var i pappgreiene. Ja. Jeg likte jo for så vidt det da, det var en kul i det. Og denne, ikke Wii Play, men uh, Switch 1, 2, 3, 4. Ja. Det hadde de sånn... Oi, Wii var jo for så vidt. Men, men det er ikke vits å fortsette med det. Nei. Øhm... Uh, men du kan ikke bruke gamle Joy-Cons på den nye maskinen, vil jeg tro. Hvis det skal være magneter som du når de ja. nye kontrollene klikker fast, så kan du koble dem opp med blå tann, men de vil ikke klaske seg på. Men kan du bruke gamle Joy-Cons som kontroller 2, 3, 4? Altså ikke i håndholdmodus, men i TV-modus? Ja, det vil jeg tro. For då selger det mindre havare. Ja, det där följer upp om de kommer till lägga en ny gimmick eller är? Mm mhm. Eller ny ergonomi alltså ett eller annat. Ja, ja, det kan ju alltså incitament för sälja mer plast. Altså, ja, så har du jo Dette med drifting som har varit ett stort problem. Ja. Om de ja, när känner ni det? Nej, väl de har de jo kompenserat ju många Ja, det gör sånn de. Och vad det inte fixat det. För ja, för de nya jag ser ju att det nye øh, nya eh både som tredje eh, eh, har Norge som det kalles hall eh, sticks. Ja, de er driftsfri. De er driftsfri fordi de de er ikke avhengig av kan se si, sensorer som ginner eh, godbut for andre. Det er sån tradisjonelt gamle spelstickor fungerar. Mm. Vet det er någö magnet eller någö gummi som alltid i position. Alltid i position, og hvis det kommer støv mellom der eller vibrer de skjeve, så begynner den å drifte, for da tror han at jeg har flyttet seg. Ja. Men dette hullgreinet, det skal det fungere på en annen måte og det skal være null sjanse for drift. Ja. Så kanskje Nintendo er smarte og innfører det som standard i alle sine kontroller. Håper, håper det. Jeg håper det. Ehm uh, Nintendo Music. Nintendo Music er jo en app. <laughs> jeg laster dag 1 Så du kan høre på Nintendo-spill Musikk? Ja Og oppsett det er jo veldig sånn Spotify-aktig ja. sånn, spellister, spellister Velger et Du kan sortere et Spill Men Akkurat nå så føler det er litt begrenset Selvfølgelig Men altså, Nintendo er stort bibliotek å velge i men det nå så er det veldig få spill altså, hva, hva type hvor er seleksjonen, hvordan valgte de hvordan vet de skal være på, det, på den plattformen det jeg synes er kult er at han er for Switch online medlemmer mm -hmm. så Switch sitt online medlemskap gir en god del fordeler nå mm -hmm. sammenlignet med de andre konsolene sine mm -hmm. uh, En andre fordelen jeg hører aldrig på spillmusikk jeg søker det aldri på YouTube, og jeg legger det i spillelistene mine. Men her har jeg kurert samling. Så jeg trykker på Donkey Kong. Ja. Et trykk. Og så har Nintendo fikset Donkey Kong-biffen for meg. <laughs> ja. Mens jeg bare bærer meg. Ja. Så kommer det bare Donkey Kong-sanger i god kvalitet, uten reklameutbrudd. Ja, det synes jeg er bra. Uten at jeg må gjøre noen ting. Ja. Så trykker jeg på Relaxing, og så fikk jeg litt slapp av med sikt. Det var kjempekoselig. Så trykte på running, altså alltid på å gå fra forstanden. Det var bitmusik. <laughs> ja. bitmusikk. Ja. Så bare tog jeg en annen liste. Så det at jeg har kurert, kurert lister, det jeg tror jeg er på for meg. Og ja. jeg hadde kjørt på spølmusikk hvis ikke. Det er jo en måte å oppdage spill på. Det er en måte å oppdage spill, og det er sanger. Jeg tenker, å, jeg har kjørt den den versjonen av den sangen før. Ja. Så tror jeg de legger inn litt små hint. Det kom en kul sang, så jeg tenkte jeg hadde aldri hørt den versjonen. Mm -hmm. Så så jeg på denne giffen som kom opp, for hver sang har jo et bilde. Mm -hmm. Og da stod det «Relaxing by the pool» eller noe ifra Mariode si. Ja. Og just visste ikke at det var en ting at det gikk an og... Ikke, om det går an å slappe av, eller ja. venstre i ro og så kommer det en egen musik. Ja, satt nok. Så ja, jeg, egentlig, jeg synes egentlig det er en god start. Men burde ikke de å åpne dette for alle? Så de kunde få flere lyttere. Jo, bare sånn, det er jo det, skal de rekruttere nye folk til Nintendo-verden? Mm. Eller skal de pleie lojale kunder som betaler? Ja. Og de gjør nummer to, da. Ja. De pleier meg som Switch Online-kunde. Jeg synes etikert nå at jeg faktisk begynner å få litt for pengene. Mm. Med alle retrospillene og musikken og kanskje klokker. Se har några tjänster dom är det. Mm. Kanske det är massor av kunder men inte så mange betalande abonnenter längre. Jag är tror kanske ni kunde ha det höra ska se det dumt ut, men en reklame version för folk folk som inte har din Ten online Kunne ladda ner appen och höra musik Og inne i mellan som kom det en Nintendo reklam. Då hade du fått intäkter. Ja. Ja. Eh och oss som abonnärer vi får den reklamefrie det, det, det synes jeg er veldig fint Og uavbrytt kunne nyte av musik. Ja For jeg, jeg hører ofte på å spille Både når jeg trener Og når jeg på jobb Og mens jeg lager mat Og når det kommer reklamer Så er jo det så irriterende Ja, for du vet hva sanger du skal søke etter Ja, innimellom Men av og til så tar jeg også bare har liksom chill wide plus et eller annet spilserie, så dukker det opp noe ja da, ellers så kjenner du spilserien ja, men jeg har ikke koblet musik i kommelsen min til spill mm. men, men jeg føler liksom at de listene som er på appen nå at de er veldig bra da og av og til sanger som jeg ikke har kjennet fra før av, så ja. det er, de er väldigt kult da men innholdet er lite foreløp det er jo ja. Nintendo-stil dette der Eh uh, står ni att man lagt det. 10 i sångarna. Ja. Men, men, men er men är sångarna liksom alltså är det kun Nintendo spel sina egna spel eller kan det komme tredje parts sanger? Jag är inte säker på reglerna här. Nej, Nintendo som är på det. Ja. Eh uh, Det finner det ju, där Ja. Ehm för för hvis du kunde hørt på musik i från alltså tror shit det kommer Mega Man sang på den här spellistan. Det det finns sig en undanfall. Ja där då var kul då. Men där var kul för det är väldigt bra ljudspår i Mega Man serien. Men alltså men alltså det är inte av av checke sanger, men jag tror för så se, som du gjorde att säga så er det skräddarsydd vad som kommer på. Det är väldigt selektivt. Og de kontrollerer hva som Er på, og hva som blir lyttet til Og det er den gode gamle Nintendo-kontrollen på de, de skal liksom velge De skal vite hva de hører på det skal det <laughs> Sant? Så jeg, jeg håper de utvider for Biblioteket er jo begrenset ja. Men starten er godt Og så var det jo gratis på en måte for oss Det blir som en bonus Det er en bonus ja. jeg, hadde ikke, jeg hadde ikke betalt for dette utenom Nei, nei <laughs> Når sa, siden du allerede betaler, så skal du få 50 sanger av oss. Skal vi runde av, eller skal vi ta den siste nyheten? Eh, en siste, eh, og det er kanskje, la meg bare... Er den nederste der, det? Eh. Skal vi se? Eh. Nei, det blir litt for mye å om jeg tror kanskje vi må ta det neste gang og ja. det er to store spiel som kommer i høst eh, ja. Dragon Age Bale Guard og Marguerite G Brothership ja, det tar vi neste eh, men vi kan runde av med eh, Nintendo hadde også en sånn hemmelig utdeling sånn du kunne melde deg opp på et nytt prosjekt mm -hmm. og da og alle som var Nintendo online Brukere Kunne melde seg opp på denne hemmelige tingen Og alle lurte på hva ja, er dette Hva er dette for noe ja. <laughs> Og så Og så var det Du måtte liksom signere på en eller annen sånn, Ja du kanske ikke fortelle deg det dette er for noe Dette er hemmelig husk, husk. Så tror jeg noen lekker det til slutt Så, så er det en type sånn Online Massiv Rollespill Lignende Uh, altså, Second Life Home på Playstation Er ikke som, som, som Roblox og noen sånt, tror jeg Foran Nintendo? Foran Nintendo Altså, du skal være en sånn åpen verden Der du går rundt og Nå spekulerer jeg bare ja. Men det, er liksom noe, det skal være liksom en åpen verden Det er med masse brukere Og hvis du signerte deg opp og ble med i denne testfasen da, Så er du sikkert med på se Og Nintendo Spør dig hva du tenkte og følte om dette men hva var, er det med Nintendo-produkter, er ny IP? Ja, jeg tror det er en ny IP. Det er ikke noe som Miiverse online? Jo, det hørtes nesten litt sånn ut. Ja. Men hvorfor det vi har gjort på denne måten, og hvorfor det vi gjort nå? Det kan være noe som kobler seg opp mot Switch 2-en, siden det så sent i Switch 8-set-syklus nå. Mm. så det er kanske noe som passer mer på Switch 2 ja. men nå er alle inventasjonene ute, tror jeg uh, og ja, du kan sikkert lese mer om det hvis du bare googler men det var mye sånn hemmelighets husk husk -hus -hus rundt dette hvertfall huh. uh, og det er ikke ofte Nintendo gjør noe sånt Nei. sender ut liksom en beta forhåndspørsel om, hey, jeg har lyst til å være på det neste prosjektet vårt de mekker jo som oftest i det skjulte ja, ja. og så er det sånn, hei, her det spillet jeg er ute allerede ja, kult det blir spennende å følge med på ja, det er nok en ting som vi søker å ta feil i når vi bare spekulerer og synes men uh, vi får vite mer til neste episode blir det en juleepisode eller ja, ja. Ja. ja, vi satser på det Kvart är det? Men nu er, er det god natt. Nu är det god kväll, god natt. Och har det bra? Matt är Matt är ganska, åh, oh, Matt håller på i studio. Ja, men jag håller på, alltså. Ploger och plöjer som barn gjorde. Ja. Då tackar jag som mig. Jag tackar för mig. Tack för mig.